Konzervatívna pozícia. Poslukačom slobodného vysielača na voľná konzervatívne pozície od mikrofónu Pavol Nemedza z technického zabezpečenia relácie pán Boris Koroni. Táto relácia je od začiatku kontaktná. Svoje otázky alebo postrehy môžete poslať na e-mail studiozavinátflobodný dnešnej konzervatívnej pozície je doktor Zoroslav Kolár, predseda občanského združenia právo na pravdu. Pekný večer vám prajem. Pekný večer, ďakujem za pozvanie. Ja som veľmi rád, že ste prijali pozvanie do tejto konzervatívnej pozície, pretože všimol som si, že už ste mali také kolečko po tých eh, médiách našich alternatívnych alebo občianských. Takže... Bo čas najvyšší vás pozvať do konzervatínej pozície, ktorá sa vlastne orientuje troška svojou optikou na konzervatívne politické spektrum a konzervatívne, by som povedal, politické názory, ktoré prámenia aj v oblasti spoločenskej, ekonomickej a vôbec vecí verejných z týchto politických spektier. No, takže dneska budeme rozoberať témy, ktorým sa vo svojich pozdravok, vy ste asi najviac zdraviací človek dneska na Slovensku venujete. A prvá taká téma by bola, čo som teda ako aj postreol, že sa sa tomu venovali v niektorých svojich pozdravoch alebo videách, vlastne konsolidácia. Konsolidácia je veľmi dôležitá vec z hľadiska štátneho rozpočtu. Naozaj Slovenská republika nemá príliš zdravý vývoj, každý, ktorý troška rozumie ekonomike a ekonomickým štatistikám, ktoré sú verejne dostupné, tak si to môže pozrieť v exaktných dátach. A samozrejme, že musíme nejakým spôsobom ten neblahý výkon, ktorý máme v oblasti verejných financií, stiahnuť alebo napraviť. No a táto vláda, ktorá teda momentálne ju máme u tak sa o tú konsolidáciu snaží a niečo aj predviedla. Musíme povedať z hľadiska ten konzervatívnej politiky, pretože to sú prevažne socialisti, alebo hlavne socialisti, ktorí tvoria to politické spektrum. A to nie sú zrovna lucidné politické strany v oblasti ekonomiky. E, majú väčšiu tendenciu míňať, ako by som povedal investovať a e, efektívne riadiť e, verejné financie. Takže tá konsolidácia podľa toho aj vyzerala, že vlastne sa robila len na oblast, v oblasti e, príjmov, teda ako zvyšovali sa, zvyšovalo sa dane, daňové odvodové zaťaženie a zavádzali sa aj nové typy daní. Teda najprv sa zvyšila DPH a potom sa zaviedla nový typ daní, transakčná daň. A takmer vôbec sa ne, nerobili na stránke výdajovej, to znamená štát e, takmer vôbec e, nešetril na svojich, e, by som povedal, na prevádzke svojej, nebola tam aj nejaká snaha tieto veci riešiť. Takže mňa by veľmi zaujímavý, pán Kolár, váš pohľad na tú konsolidáciu a čo si myslíte, že aký je ten skutočný stav momentálne a čo by sa dalo s tým robiť inak, ako, ako len všetko preniesť na daňového poplatníka, čo urobila táto sociálska vláda? A keby som sa mal vyjadriť jedným slovom, aký je dnešný stav verejných financí, tak asi katastrofálny. Stále tvrdím, že Slovensko a občania Slovenska patria asi medzi 20% obyvateľstva a zemek ktoré sa má stále ďaleko najlepšie. V mnohých mnohé krajinách je nižšia životná úroveň, ale. Uh, problém Slovenska a slovenskej ekonomiky je uh, ani nie je tak ten zlý stav, ale skôr zlý trend. To znamená, že keď si zoberiete vývoj hociakého parametru, tak uh, to nie je problém iba tejto súčasnej vlády, ale to je problém všetkých vlád od vzniku nezávislej Slovenskej republiky keď si zoberiete ten stav verejných financií, ja možno budem používať, nechcem podceňovať vašich poslucháčov, ale možno je taká tá asociácia lepšia, je, že štátny dlh, lebo verejné financie veľa ľudí si to ani predstaviť možno. Takže ten štátny dlh sa nejako vyvíjal od vzniku Slovenskej republiky, začínali sme zhruba na úrovni nejakých 500 miliónov eur, keď to prepočítame a ja dnes máme dlh, myslím, že k januáru to bolo vyhodnotené na 80 miliárd. Strašný, strašné číslo. Samozrejme, e, ono to postupne stúpalo. E, boli e, chvíľku obdobia, keď sa ten stav trošku stabilizoval, ale ja si pamätám, že vždy som čítal v médiách správy, že vlastne ten náš e, štátny dlh sa znižuje. A on sa nikdy neznižoval nominálne, on sa znižoval len v k HDP. To znamená, ako stúpalo HDP, tak jednoducho v tesnom závese sa zvyšoval aj ten štátny dlh. A predstavte si, že za 32 rokov sme urobili kumulatívny dlh 80 miliárd eur. Samozrejme, keď sa hovorí Marfio zákony, asi poznáte, hovorí sa, že čo sa môže pokaziť, to sa tiež pokazí. Keď sa dlho nič zle nestalo, znamená, že si niečo prehliadol. A v ostatných 5 rokoch sa skumulovalo naozaj niekoľko veľmi negatívnych faktorov, ktoré tú situáciu ešte zhoršujú. Keď si zoberiete, že v roku 2010 sme mali ten štátny dlh na úrovni 55 miliárd potom vďaka pánovi Matovičovi, Odorovi a Hegerovi, sme to dosiahli, dotiahli na 70 miliard eur, ale v súčasnosti už máme dlh Asi 80. Je pánovi, aj, pánovi Ficovi, treba. No a teraz už máme 80. Čiže, že, viete, že to zadlžovanie kontinuálne pokračuje. že keď niekto hovorí o nejakej konsolidácii, tak mi to prípada až, až priam úsmevné. Áno, akože konsolidovať, keď si ťuknete do nejaké Wikipédie, tak sa tam hovorí teda, že dokonca je tam aj prvé spomenuté, že konsolidovať verejné financie znamená začať šetriť na výdavkoch štátu a podporovať zvyšovanie príjmov. Ale to je definícia, samozrejme, taká aby som bola akademická. Takže samozrejme, že tá konsolidácia by sa mala robiť inak, ako sa robí teraz. Ale ten štát paradoxne na sebe nie, že nič nešetrí. On ešte zvyšuje výdavky a možno to budeme mať príležitosť rozobrať na nejaké drobnosti alebo na, po položkách. Niekedy podľa mňa míňa aj na veci, ktoré by, na ktoré by míňať nemusel. A Ak by sa to, čo sa teraz deje na Slovensku, nazývalo teda konsolidáciou, tak ste povedali v podstate pravdu a vysvetlili ste to, že konsolidácia sa robí iba na príjmovej, príjmovej časti. Aj to nie je správnym spôsobom, lebo opakujem, konsolidácia by sa mala vytvára, robiť tak na príjmovej časti, že sa vytvárajú podmienky pre zvýšenie príjmov. Nie, že sa jednoducho zaťaží obyvateľstvo ďalšími daňami a ďalšími odhodovými povinnosťami a tým pádom celú konsolidáciu znášajú iba občania. Delké zaujímavé je, že keď sa pozeráme na vyjadrenie toho nášho poľského spektra, tak tej transakčnej dani v podstate každý len popisoval ten stav, ako aj vy popisujete. A čo sa týka nejakých možností, že čo by sa dalo robiť inak, ako všetko prenáša na toho danového poplatníka, to znamená, aké možnosti by sa dali urobiť na výdajovej zložke štátu, tak tam som nevidel nejaké také, by som povedal, zaujímavé, zaujímavé pohľady ani tých hlavných e, politických strán opozičných, ako napríklad progresívne Slovensko, ktoré, ktoré akože by mal byť ekvivalent e, politicky k tejto súčasnej vláde, aspoň podľa prieskom verejnej mienky, malo by to byť nosná strana nejakej budúcej možnej konštelácie vládnej a táto strana v podstate je takisto socialistická vo svojom princípe, pretože ona keď sa jej pýtali, dotazovali sa ako, myslím, pán Dubeci, to je vlastne čerstvý podpredseda Národnej rady že vlastne aký by postavili voči tejto, tejto konsolidácii, ktorú predstavuje táto vláda, ktorá teraz zvýšila DPH a zavedla transakčnú a zvýšila ešte mnohé správne poplatky a tak ďalej, ako napríklad za diálnice. Tam treba poslúhačom povedať, že iba polovica toho ide do štátneho rozpočtu zvyšili ke súkromníkom, tak ako ekvivalent progresívne Slovensko ústavný pána Dubeciho, čo je taká idolecká tvár, okrem iného progresívneho Slovenska, povedalo, že oni by nezvýšili DPH, nezvýšili by ani transakčnú daň, ale že by e, zaviedli tzv. zelené dane, hej, tie environmentálne, a potom ďalej, že by zvyšili z znehnuteľnosti. Čiže vlastne z hľadiska toho je to úplne jedno, pretože obidve teda opatrenia aj jednej a druhej strany by sa zasa len robili na strane tej, tých príjmov, to znamená na strane daňového poplatníka a nie na strane výdajov, to znamená šetrenia toho štátu. Neboli tam žiadne efektivizačné opatrenia. To znamená, že chýba mi tu aj um, politická strana alebo politický kurz, ktorý by nejakým spôsobom uh, robil vlastne vecnú oponentúru takémuto spôsobu konsolidácie, ktorým konečnom dôsledku ani nie je konsolidácia, je to nejaké odkladanie problému do budúcna. No a s tým môžem len súhlasiť. Viete, to máte tie rozdielne prístupy k riešeniu konsolidácie, teda to, to, to, to, čo sa týka toho, čo robí smer a to, čo povedal pán Dubeci, je to ako keby ste si mohli vybrať, či vás budú mlátiť nejakým obuškom alebo palicou, lebo, palico. lebo výsledok, je, výsledok je rovnaký, na konci dňa to aj tak zaplatí občan. A je to jedno, akou formou sa vlastne prejaví to zvýšenie daňových povinností v tom produkte, ktorý si on kúpuje a ako to zasiahne, zasiahne jeho príjem. Ja som nedávno v takom rozhovore, kde sa a pýtali, že ako je to možné, že vlastne ten Robert Fico je už čtvrtýkrát premiér a vždy vyhrá, a prečo tá opozícia ho nevie poraziť. No bohužiaľ musím povedať, že uh, ja v podstate, keby som sa mal zaradiť môj, nejaký, keby som mal vysloviť môj politický názor, aj keď považujem uh, delenie na lavicu a pravicu za archaizmus, tak ja si myslím, že som myslený skôr pravicovo naladený a orientovaný, pretože si myslím, že Najprv treba zarobiť peniaze, až potom ich môžeme rozdielovať a míňať. A ja som v podstate odpovedal tomu redaktorovi, že tá pravica alebo tá opozícia, ktorá sa tvári ako pravica do, až doteraz, e, kým sa stal lídrom pravice Progresívne Slovensko, v podstate ukázala sa vždycky ako veľmi neschopná. Keď e, pani Radičová zostavila vládu v roku 2010, tak jednoducho nedokázali nič, rýchlo sa rozpadli a takisto nemali nejaký efektívny ekonomický program a projekt. Čo sa týka PSK, tak oni sa tvária ako pravicová strana, ale pritom sú, pritom sú to neomarxisti, oni sú v podstate myslením a názormi lávicovo orientovaní a takisto nemajú žiadny ekonomický program a, a žiadny projekt na to, ako nejakým racionálnym spôsobom ozdraviť verejné financie. Okrem iného, sú to vlastne liberáli, ktorí sú súčasťou toho lavicového blogu progresívnych stran aj vo frakciách v Europarlamente a tak ďalej, čiže svoju príslušnosť jasne dávajú aj v ekonomických otázkach a v postupoch na ne a takisto aj v kultúrno-etických otázkach, však to vieme, tie ich sodomistické predstavy a gender ideológia a homosexuália sem a tam a do legislatívy dať homosexuálne manželstvo a adopcie detí a ja neviem, surigátne manželstvo teda surigátne matelstvo mm. že vlastne by ženy mohli mať svoju živnosť, ako je to na Ukrajine a vynosí 10 detí, za každý dieťa dostane 50 tisíc eur a takýto business spán správy a vlastne úplne neobíde materské cítenie. Mm. Je to len prenajom maternice. Takže toto nejakým spôsobom chcú to neomarsické strany, progresivistické v Európe, v jednotlivých štátoch zaviesť do legislatívy ako možnosť, takže to dávame. V tých kultúrno-etických rovinách je to absolútne nepriateľné pre konzervatívne spektrum a konzervatívne mysliacich ľudí, čo sa nemyslí nejakých náboženských tomáts, široký súvis aj v ekonomickej oblasti, čo to vlastne konzervatívna politika je, tradicionálna, národná a tak ďalej. Takže je to, je to veľmi košaté. V Amerike sú to republikáni, keď niekto chce predstavu zahraničnú, alebo sú to konzervatívci vo Veľkej Británie. Je to AFD v podstate v Nemecku, Gerwigers, v Holandsku, George Melony v Taliansku a tak ďalej. Takže toto spektrum strán, ktorí sú vo frakciách patrioti, suverenisti a troška aj ľudovci a to už je takéto vymetnuté CDU, CSU, čo je najväčšia strana v tej frakcii. Takže toto spektrum strán a naopak sú potom títo socialisti a liberáli, ktorí robia takúto ekonomickú a e, kultúro politiku v v Európskych štátov Európskej únie. E, v rámci tej konsolidácie teda je tam aj veľká debata okolo toho, že mal byť druhý balíček. Tento balíček je ako len taký počiatočný. A druhý balíček hovorí sa o tom, že by mala skončiť energopomoc, lebo tam ešte sú nejaké dotácie súvisiace s vyššími cenami energií. E, rozpráva sa o tom, však už sa nejaké dávky sociálne menili smerom k mladým rodinám a deťom a tak ďalej, príspevky. Je tam hrej ešte 13. dôchodok, mm. No a ďalej sa hovorí aj o nakustnotí druhého piliera, ale nie o likvidačnom, ale takom, že by sa dalo investovať tie peniaze aj do štátnych nejakých štátnych akcií a dluhopisov. Dlhopisov, a vlastne e, je tam problém ten, že teraz je to vyslovene na tom, že tí spracovia tých peniazí v druhom pilieri môžu investovať kdekoľvek. Mm -hmm. A tak, aby to bolo čo najvýnosnejšie kdežto tieto uh, dlhopisy nie sú až tak výnosné. Čiže otázka je, prečo by to mali tam investovať, ten druhý pilier, viete, tie peniaze. Takže je to taká vec, samozrejme to je veľký balík peňazí, uh, ktoré vlastne takýmto spôsobom sa sledujú títo socialisti, že by to nejakým spôsobom to dokázali ten štátny rozpočet troška vybalancovať. Ale stále tam není taká tá uh, vec, že my totiž to máme veľký problém z hľadiska investícií. My sme najviac zaostala krajina v, v Európskej únie aj v, v, v, v komparácii s okolím, to znamená s Maďarskom, Polskom, Českou republikou aj Rakúskom ohľade investícií, ale takých, ktorí prinášajú nejaký benefit tomu štátu, že vlastne zlepšia v nejakom časovom horizonte strednodobom, dlhodobom finančné schopnosti toho štátu. Toto tu extrémne chýba. Jedna z vecí sú napríklad diálnice. Uh -huh. Veď vieme, že máme možnosť proste do tých diálnic v rôznych spôsobom, aj z európskych peňazí a tak ďalej. Vidíme, že ja som dostal štatistiku, že na, napríklad Polská republika od roku 2004 do roku 2024 za 20 rokov postavili 3800 kilometrov diálnic a rýchlostných ciest v Polsku. Keby sme počítali ekvivalent, videlíme to s jednymi, komparatívne, tak na Slovensku by to vychádzalo okolo 570 km diálnic za rok 2004 až 2024. My sme nepostavili, ja neviem, 70 km. Hej. Takže otázka je, jak sa mi rozvíjame. Mali sme veľmi, rovnakú, alebo veľmi podobnú štartovaciu plochu, aj s tými Poliakmi, aj s tými Maďarmi, aj s tými Čechmi, ale ten investičná, investičná medzera, investičný um, gap máme tak veľký už teraz, že otázka je... Čo s tým? No, To je, ste nekoľko otázok a neviem teraz, či mám sa venovať komparácii vývoja Polska, Slovenska, ano. alebo skoro čo obecne viete, Poliaci využili veľmi efektívne a naozaj dobre tie pr prosledky z eurofondov, ktoré, ktoré získali. E, jeden, jedna z príčin, ktorú ja vidím, prečo boli oveľa úspešnejší, boli, bola v tom, že oni vytvorili v podstate ministerstvo ktoré zastrešovalo všetky eurofondové projekty. To znamená, bolo centralizované. A nejako u nás u nás boli tie eurofondové výzvy a eurofondové prosvedky rozdelené na všetky ministerstva. To znamená, už len samotná, by som bola režia a správovania tých eurofondových výziv a projektov bola oveľa vyššia. No a samozrejme, povedzme si otvorene, že u nás nakoniec je to verejná diskusia na túto tému, vždy to bolo spájané, ale to asi nielen na Slovensku, vždy s nejakým, nejakým protekcionizmom, s nejakou korupciou. A a tá neefektivita tých, e, použitia tých euro, eurofondov alebo tých prostriedkov z európskych fondov bola úplne extrémna. To znamená, že u nás sa tie peniaze doslova vyplýtvali na nejaké nezmyselné projekty a nepoužili sa tam, kde sa mali. Ale, viete, ak chcete urobiť trošku poriadok v tých verejných financiách, tak ja si myslím, že treba urobiť dve veci. Jedna je to, čo definuje aj tá samotná definícia konsolidácie a to je to začať četriť na štáte ako takom. A tam je podľa mňa priestor obrovský. To by sme tu mohli sedieť hodiny, aby sme si povedali, že kde všade sa tie, tie štátne zdroje, ale európske zdroje, vyplýtvávajú vypli, a plýtvajú. A druhá vec je samozrejme vytvoriť podmienky na to, aby sa zvýšili štát, príjmy štátu nielen jednoducho uh, určiť dane a zinkasovať tie peniaze od občanov preto to hovorím, lebo to sa týka tých eurofondov. Tie eurofondové výzvy a tie prostriedky z eurofondov mali byť investované do takých... Projektov, ktoré prinesú ďalšie peniaze. Úprimne, viete, akože čo týka investície do diálnic, tak to je síce dôležitá investícia, pretože keď je dobrá infraštruktúra, tak zase to podporuje záujem zahraničných investorov a tak ďalej. Ale v konečnom dôsledku to žiadne peniaze neprináša. Sam ste povedali, že dokonca my to, čo sa naozaj považuje za asi najväčšiu zlodejinu 21. storočia na Slovensku, tak z toho máme tak málo peniazy, že nám to nevykrie ani výdavky na údržbu spojenú s tými diálnicami. Takže štát veľmi neefektívne vyplýtval tie európske prostriedky, dal ich skôr do takých oblastí, ktoré mu neprinášajú ďalšie výnosy, skôr mu ďalšie výdavky vytvárajú. Napríklad teraz, keď si zoberiete plán obnovy a odolnosti, tak to sú prostriedky, ktoré sú síce z, väč z väčšej časti vlastne v ozťahu k Slovensku ako grant, ale z hľadiska Európskej únie sú to peniaze, ktoré raz budeme musieť vrátiť. A keďže aj my prispievame do Európskej únie, tak budeme tie peniaze vrácať takisto. A keď si, a neviem do aké miery, máte naštudovaný ten plán obnovy odolnosti, ktorý pripravovala Hegerová vláda, tak tam je, sú investície, povedzme do obnovy škôl, škôlok, výstavba škôlok. Sú tam vlastne investície do zlepšenia infraštruktúry súdov a tak ďalej, ale ja som tam našiel naozaj len minimum oblastí, kde takto použité peniaze vytvoria nejaké zlepšenie podnikateľského prostredia, vytvoria nejaké nové príležitosti na zamestnávanie ľudí a na, a na vytvorenie, vytvorenie nejakého subjektu, ktorý bude platiť do štátneho rozpočtu peniaze a vlastne vytvorí podmienky pre zvýšenie príjmu štátneho rozpočtu. To úplne absentuje. Tie peniaze sa jednoducho dávajú do projektov, ktoré sú určite potrebné. Tak potrebujeme. Ten investičný dlh, ako ste vraveli, je naozaj extrémny v každej oblasti. Kde sa pozriete, všade nám teče do topánok a potrebujeme niečo robiť. Ale štát by sa mal venovať tomu, aby naozaj vytváral podmienky pre podnikateľov, ktorí raz budú prinášať peniaze do štátneho rozpočtu a takto vie zlepšovať ekonomickú situáciu štátu. Ono je veľmi dôležité aj aká je pocitová atmosféra v tom štáte. A ako by som povedal, v tom podnikateľskom prostredí, ktoré je vlastne hnací motor tej ekonomiky, Uh, aká je uh, nálada hej, Ako, že smerom k tomu, jaký je ten spôsobom teda ten štát riadený. Či je prospech ekonomických princípov a prospech podnikateľského je neprospech. A údaje Eurobarometra hovoria, že až 85% firiem na Slovensku považuje korupciu za rozšírený jav, čo je proste až dystropická predstava, obrovské množstvo. Patrí to takýto výsledok medzi najúššie výsledky vôbec v Európskej únii, medzi štátmi. Lebo priemer je 64. Ten, taký ten, taká tá blbá nálada smerom k tému, tej korupcii. A my máme až 85% firm, ktoré si myslí, že tu tá korupcia je veľmi silná. A takisto až 63% podnikov si myslí, že korupcia im reálne komplikuje podnikanie. Čo je priemer Európskej únie len 36%, či skoro dvojnásobok. V našom podnikateľskom prostredí je takáto blbá nálada. Takže to je to javík, ktorých sa bavíme, tá korupcia a ja neviem všeljaké tie praktiky, oplivňovacie a tak, tak e, sú tu veľmi rozšírené. Chýba nám na toto nejaké dáta zľajska trestných konaní, hej? pretože... S týmto súvislí tá otázka, že prečo je taká blbá nálada a či nám tu fungujú inštitúcie, lebo na toto sú inštitúcie, médiá a takéto debaty sú jedna vec, ale druhá vec, však daňoví poplatníci si platia celú štruktúru inštitúcií, ktoré tieto neduhy spoločenské majú riešiť, majú to v náplni práce. Či už v gány trest, činné trestnom konaní, spravodajskej služby pre štáčo pracujú a vôbec celý ten segment proste, ktorí sa zaoberajú daňov a tak ďalej. Ja sa pýtam, že e, ja tu nevidím nejakú sebareflexiu ani na poľských stranách, v tom spektre, ktorý tu máme, smerom k týmto otázkam, tej funkčnosti tých Prekárajú sa na jednotlivých prípadoch a vždycky si by som povedal chráňať tých svojich. Však vidíme, čo robí Robert Fico so svojimi nominantami, vidíme, čo sa deje v prípade pána Naďa, zase na druhom strane spektra, mm. aký, aký nekritický pohľad, ale proste tu na treba iného arbitra arbitra inštitucionálneho, ktorý vlastne od tohto oprostený a robí vyslovene vecnú stránku. Viete, my máme u nás parlamentnú demokraciu a ja si myslím, že tento systém riadenia štátu nie je pre našu krajinu optimálny. Iný systém riadenia a spravovania vecí verejných sa volá teória trojdelenia štátnej moci, ktorá podľa mňa sa zdá aspoň podľa mňa funkčnejšia a spravodlivejšia. A ja som raz povedal takú úvahu, že na to, aby sme naozaj mali prehľad, aby sme mali kontrolu a hlavne, aby bol, existoval niekto, kto vie objektívne kontrolovať procesy a odstraňovať tie neduhy spoločnosti, tak možno by mal niekto vytvoriť e, teóriu štvordelenia štátnej moci a okrem teda tých troch základných pilierov, čo je teda zákonodárna, výkonná, súdna moc, by mala byť nejaká nezávislá kontrolná inštitúcia. Napríklad, ako mne sa zdá, že keby som mal vyhodnotiť fungovanie našich e, orgánov štátnej moci a správy, tak jediná, jediný orgán, ktorý aspoň podľa mňa funguje ako tak a naozaj má výsledky, tak to je, tak to je najvyšší kontrolný úrad. Naozaj to, tam, tam sa mi javí, že naozaj bez nejakých problémov a nejakých, nejakých ohľadov odhaluje všetky negatívne javy spoločnosti, poukazuje na to, čo sa tu deje a nemalo by sa deať a naopak. Problém je, že sa to samozrejme do toho systému síce dostane, ale výsledok nie je žiadny. Viete, my hovoríme teraz o súčasnosti o poslednej vláde alebo teda štortej vláde Roberta Fica, ale ono, ono sa to asi nedá oddeliť od tých procesov, ktoré tu boli od roku 1993. Viete, uh, vy, pán redaktor, pracujete ako redaktor. Keď budete robiť relácie a nikto ich nebude počúvať, tak čo sa stane? Asi vás vyhodia z práce, predpokladám. To znamená, vaša kvalita vašej práce sa hodnotí podľa toho, či majú poslucháči záujem o to, čo hovoríte. Politici sú zamestnanci občanov. A vyhodnotiť Prácu politikov môžete podľa toho, aký je ekonomický stav spoločnosti, aká je životná úroveň obyvateľstva a ako sa ten štát vyvíja aj na domácej scéne a medzinárodnej scéne. A teraz, keď si zoberiete akékoľvek ukazovateľe vývoja Slovenska za ostatných 32 rokov, tak jednoducho všetky neustále klesajú s malými nejakými stabilizačnými obdobiami. Jediné dve stúpajú dlhodobo a to je práve... Ten, ten štátny dlh a ešte asi kriminalita, vrátane tej korupcie, o ktorej hovoríte. To znamená, že asi táto spoločnosť sa dostala do štádia, že už jedno, či je predseda vlády Matovič, Odor, Heger, Fico alebo ktokoľvek, to by podľa mňa vyžadovalo veľmi radikálnu zmenu na úrovni možno až. Ústavy Slovenskej republiky, aby sa prenastavili kompetencie, aby sa vytvoril efektívny, efektívny model nejakej kontroly, pretože ten spôsob vládnutia, aký tu uplatňujú politici od roku 1993, ako sa správajú k ekonomike Slovenska, tak to je naozaj cesta do pekla. Základný problém, ktorý, nema, ktorý máme v ekonomike je ten, že od 1993. roku tu nikto vlastne nepovedal, nezadefinoval, čo to Slovensko vlastne je, čo tu máme s čím ešte vieme v tej ekonomike počítať a nevypracoval nejaký strategický aspoň strednodobý, keď už nie dlhodobý plán. Uh... Pred týždňom sa, myslím, pán premiér vyjadril, teda, že už sa rozhodol niečo takéto urobiť. A priznám sa, že som sa celkom pousmiel, keď tam spomínal, že, že veď on už dal v roku 2008 vypracovať nejaký dlhodobý alebo strednodobý plán strategického vývoja Slovenska, ale sa nerealizoval preto, lebo ho opozícia odmietla. Čo sa mi naozaj zdalo úsmevné, keďže ak to urobil v roku 2008, tak opozícia vládla, myslím, 18 mesiacov pani Radičová, myslím, že tá vláda bola nejak tak 1,5 roka a potom zase vládla, vládol pán premiér Fico respektíve strana Smer a ďalších, ďalšie dve volebné obdobia a neurobili v tej krajine nič. Oni majú totižto základný problém ten, že vždy si plánujú celú svoju stratégiu politickú iba na to štvoročné volebné obdobie. Prvé tri roky sa snažia možno pomôcť viacej sebe a svojim kamarátom a príbuzným ako štátu. Posledný rok robia predvolebné kortešačky, vždy nejakým spôsobom zahrajú to divadelko pred, pred tými voličmi a paradoxne vždy úspeli, ale postupne, postupne, z roka na rok všetky tie parametre sa zhoršovali ja sme sa dostali do štádia, v ktorom sme dnes a ja to vidím ako veľmi takú kritickú hranicu. Už podľa mňa to lepšie nebude. A, a hovoril som na začiatku, že ako hovorí tie Marfio zákony, že vždy sa udeje viacej problematických vecí súčasne, tak táto vláda Roberta Fica tej pribudli okrem toho, že teda zdedila naozaj tie verejné financie v zlom stave a bohužiaľ tým, že nešetrí a extrémne míňa tak ešte zhoršuje, tak nastali ešte, by som povedal, dva faktory, ktoré to veľmi negatívne ovplyvňujú. A jeden, to sú, jeden je ten, že viete, kým uh, kedysi, ešte dokonca aj Igor Matovič, keď predávali štátne dlhopisy, čiže potrebovali financie na krytie toho, toho štátneho dlu, uh, predali štátne dlhopisy s úrokom dokonca 0% alebo 1%, tak dnes je akože priemerná cena Uh, predaja dlhopisov, to znamená úrok na tom dlhopise 3,5%. Nemecko, dokonca Grécko, ktoré je na tom výrazne horšie ako my, Slovensko má zhruba uh, štátny dlh na úrovni 60% HDP, Grécko má na, uh, štátny dlh na úrovni 150% HDP, ale Gréci vedia predať e, dlhopisy s nižším úrokovým výnosom ako my, čiže platia menej, menej peňazí. Teraz si predstavte, že kým povedzme dlhová služba na ten štátny dlh ešte pred dvomi rokmi bola rádovo vo stovkách miliónov, tak keby sme si dnes urobili len taký hypotetický výpočet, keď to povieme tak extrémne, že 80 miliárd, aby sme mali ročne platiť 3,5% rokový výnos. Ono, tie dlhopisy sa postupne predávajú, vždy, keď je nejaká tá emisia splatná, tak sa predá ďalšia, splatí sa tá pôvodnačie. Takáto situácia nenastane, ale Realita je taká, že pokiaľ mm, mám správne informácie, tak už v tomto roku by sme mali platiť úrokové výnosy vo výške 1,6 miliardy. A keby sme mali všetky tieto dlhopisy predané za 3,5%, tak to je okolo 3 miliard ročne. A len na, pre predstavu, e, v roku 2025 je príjem štátu, to znamená vlády. Iba peniaze, ktorými disponuje vláda, 27 miliárd. Výdavky sú 33, čiže hospodárime s deficitom. Do toho sa samozrejme nezarátava príjem obcí, vúciek, sociálnej poisťovne a zdravotných poisťovní. To znamená, že, že nám hrozí to, že o 2-3 roky my budeme platiť z príjmu štátneho rozpočtu, a to je v podstate na 80% výber daní od občanov, sumu možno tri, aj viac miliard eur a pritom nesplatíme ani euro z, zo štátneho dlhu. Ten štátny dlh sa nezníži, zaplatia sa z toho iba úroky. Čiže tieto dva. A druhý faktor, ktorý je, e, Slovensko stráca atraktivitu pre investorov. Ja si napríklad myslím, že to, čo sa tu deje celé roky, že sem chodia zahraniční investori, štát tu e, rozprese červený koberec, dá im zadarmo pôdu dá im úľavy daňové, dá im investičné stimuly, že toto nie je pre rozvoj Slovenska správne, pretože tí investori sú tu vždy iba dovtedy kým je to pre nich ekonomicky výhodné. Z ich pohľadu je to v poriadku. Ja by som robil niečo úplne iné. Ja by som sa snažil podporovať domácich podnikateľov, samozrejme reálnych podnikateľov, špekulantov, takých, čo sú tu zavedení, majú tu jednoducho podniky, ktoré majú desaťročnú a viac históriu a dokonca by som im pomáhal finančnými stimulmi expandovať do zahraničia. No ale napriek tomu, ako aj tí zahraniční investory prinášajú nejaký efekt tomu štátu, minimálne nám e, zabezpečujú nejakú mieru zamestnanosť. A Slovensko sa prepadáva aj v tomto parametri, pretože e, napríklad v Čechách, alebo aj v Maďarsku je vlastne množstvo zahraničných investícií vo výške zhruba 3% HDP. Na Slovensku je to 1%. Čiže tieto dva faktory takisto významne zhoršujú ekonomickú situáciu štátu, s týmto sa tá vláda musí vysporiadať. No a vysporiadáva sa s tým takým spôsobom, ako ste povedali, všetko, všetko to záťaž prenáša len na občanov. Um, je tam toto, čo ste hovorili, s tým, s tým sa dá súhlasiť, ale potom ešte ďalšia vec, čo vstupuje ako vec, ktorá výrazne ovplyvňuje to podnikateľské prostredie, je aj určitý stupeň oligarchizácie slovenskej spoločnosti. Lebo keď sa pozrieme na ten vývoj za tých posledných 35 rokov od roku 89, tak musím povedať, že prvé politické reprezentácie, politické reprezentácie vytvárali takzvanú kapitálotvornú vrstvu. Ano? Um, teď tie peniaze a prírodné podniky boli v socialistickom uh, vlastníctve, takže to nejakým spôsobom prebiehalo transformačným procesom, čo bola vlastne privatizácia také vznešená a tak ďalej, bola divoká a tak, však vieme, ak to bolo. Mnohé veci skrachovali, mnohé sa rozpredali a niečo sa, niečo sa by som povedal o nejakým spôsobom ujalo. No a teraz je skôr taký pocit, že tie finančné skupiny, tie oligarchické štruktúry v pozadí majú veľký vplyv na vytváranie polegických strán, na vytváranie konkrétnych nominácií za polegické strany do jednotlivých exekutívnych funkcií na ministerstvách, na úradoch dôležitých a tak ďalej. A že vlastne títo ľudia, ktorí sa tam dostanú, nevykonávajú potom vecí v prospech verejného blaha, Hej, v spoločnosti, ale prosek záujmov tých oligarchických štruktúr, ktoré sú v tých segmentoch. Každá z nich má nejaký core business, na ktorom veľmi záleží napríklad na zdravotníctve, na energetik energetike, ja neviem, na doprave a tak ďalej. Majú to takto rozparcelované. Je tam veľký vplyv. Ako veľmi dobrý prehľad tým, že sa tomu venujeme na tom zdravotníctve. Ale sú to aj iné štruktúry. He? Kto sa pôsobí v inej oblasti, má lepší prehľad o týchto štruktúrách. Je to až tak, že to pôsobí dystropicky. Lebo naozaj tá doba sa mení. Dneska už sa nedá mediálne niečo zaretušovať. Dneska máte Média, oni sa tak snažili poistiť, majú krížové vlastníctvo médií, hej, že vlastne uh, aj tieto veľké finančné skupiny majú vlastné médiá. Cestore vlastne vytvárajú tie tváre politiky, aj tie politické strany, robia im PR, robia im rôzne také, ako kampaň, a tak ďalej. A na druhej strane zasa iné názory oponentné voči ich podnikateľskému korbiznisu, my som povedal, ostrakizujú alebo nejakým spôsobom robia antikampanie. Takže takýmto spôsobom sa to podelajú, ale celkom sa to už nedá vynietiť, pretože tu v nástol rastol segment občanských médií. To sú práve aj takéto internetové platformy, mm. sociálne siete, voči ktorým tieto štruktúry veľmi bojujú. To má veľmi by som podal, spoločný záujem aj s určitými lavicovými, neomarsickými, tým prúdmi liberálnymi, progresívskymi, ktoré vlastne majú predstavu takú svojej tzv. liberálnej demokracii, že to je demokracia len ich názoru. Mm. A vlastne názor oponenta je ostrakizovaný alebo najvšetšie hej, kriminalizovaný priamo. Takže my nemáme žiadnu liberálnu demokraciu ľudovú demokraciu, čo mali iní, hej. My máme parlamentu demokraciu, keď niekto chce dať nejaký prívlastok, alebo len demokraciu, čiže volú ľudí, ktorá je vlastne deklarovaná tých slobodných voľbách. Takže, aký máte na to názor vstup do týchto, do týchto rozhodujúcich procesov v štáte z pohľadu veľkých finančných a oligarchických skupín? Ja to a... možno upresním, tak použijem taký, nie, by som bol presný termín, taký môj termín súkromný, ako ja nazývam súčasný stav, to je, my máme demokratickú monarchiu. Môžete to brať trošku s humorom, ale vysvetlím, ako som to myslel. Viete, za socializmu bol bohatý štát. Československá republika bola bohatý štát, napriek tomu teda, že bola socialistická republika, keď sme sa potom po 90 Medzi socialistickými štátmi bol lepší štát ekonomicky. Medzi no, socialistickými. Áno, áno, my sme boli také... Áno, my sme boli také švajťarsko-východného bloku, ale... Ale viete, dá sa povedať inak, keby sme chceli prereatívne, že sme boli jednokým kráľom medzi slepými. Viete, ve veľa vecí záviselo od, aj vtedy, napriek tomu, že bola železná opona od určitých geopolitických vplyvov a ja si myslím, že to určite viete, že ešte v 70-tých rokoch, napríklad životná úroveň v Rakúsku alebo v Norsku bola menšia, alebo možno taká istá ako v Československu, všetko zmenilo na tej geopolitickej a ekonomickej úrovni to, že jednoducho americký prezident Richard Nixon zrušil zlatý štandard a odtedy sa začali otvárať také ekonomické nožnice iného vývoja. Samozrejme, niektoré krajiny ako Norsko mali šťastie v tom, že našli v tom Severnládom oceáne ropu a zemný plyn a z toho zbohatli, ale to teraz nemusíme riešiť. Viete, keď, sa Slovensko, keď Slovensko vzniklo ako, ako nezávislá krajina, tak v zásade my sme mali minimálny, minimálny štátny dlh a mali sme ešte kopec pohľadávok z toho Československa, ktoré sa niektoré deblokujú do dnešného dňa. A keď sa hovorilo, že vlastne je to, že to boli pohľadávky voči krajinám, ktoré vtedy boli považované za nejaké rozbojové a ekonomicky slabé, po 30 rokoch z tých krajín, z niektorých sú dneska také doslova ekonomické tigre sveta, ten svet sa mení. Áno, máte pravdu v tom, že za tých 32 rokov samostatného Slovenska sa tá situácia zmenila, že kým teda v tom za to socializmu bol bohatý štát a rovnako chudobní ľudia, ale mali každý plus minus rovnako životnú úroveň a nemali strach o zajtrajšok, tak dnes by som povedal, že máme extrémne chudobný štát a veľmi bohatých ľudí asi 100 a všetci ostatní sú ešte možno kudobnejšie ako, ako za to socializmu. Takže dávam vám zapravdu v tom, že naozaj tá oligarchizácia postupuje a tým, že majú tí oligarchovia veľakrát pod kontrolou médiá, tak vedia výrazne ovplyvňovať verejnú mienku a vytvárajú tých politikov a tí politici sú im potom za to vďační. Taká tá, ten nový prvok na tej scéne je e, vlastne to, čo tie médiá hlavného prúdu nazývajú dezinfoscenov, ja to nazývam, že sú to slobodné médiá, ktoré dokonca podľa informácií, ktoré mám z tých médií hlavného prúdu... To je taká ostrkýzačná ba balíčka, tá dezinfoscená, nefunguje to. Viete, to Áno. už nefunguje, takže ja vám poviem, čo sú nové trendy ohľadom týchto vecí, ale toto nefunguje. No, ja, sú, ja som povedal, že ja to nazývam slobodné médiá, ale dezin... Desinfosé... Lebo to robili aj komunisti, že povedali Áno. Hlas Amerika, Slobodná Európa, to sú celé komunické Československo, ale to nebolo o tom, či tam bolo nejaký prívlastok, ale nemalo. Tam ide o to, či tam za, za, za, zaznievali vecné problémy a či tam zaznievala pravda, ktorá korešpondujúca s tou skutočnosťou ktorú zaznívali tí poslucháči. A keď tam zaznievala pravda, vy ste to mohli ostrekovizovať, ako ste chceli, proste bolo vymalované. A to isté je sila občanských médií, keď tu na táto diskusia bude mať relevanciu z hľadiska toho, že tí posluchači sa stotožnia, čo tu my rozprávame, že cíti z toho tú slobodu prejavu, aj cíti z toho, že vlast vlastne sa bavíme o témach tak, to je a nie ako sa tu na nejakých takých okrasných schémach, ako je v tomto mainstreame, alebo tej kontrolovalnej korporátnej mediálnej mediálnom aranžmá tak toto je to, čo rozhodne o tom, či toto bude mať počúvanosť a či tieto názory budú mať potom aj perspektívu v niečom inom. Nesúhlasím, vedia, ja som nedokončil myšlienku. E, Média hlavného prúdu vás nazývajú a ja to nazývam slobodnými médiami, ale čo mám informácie o teda zástupcov tých médií hlavného prúdu, že oni dneska majú navnímané a majú nejaké štatistiky, že táto oblasť tých občianských slobodných médií je schopná pokryť až 40% obyvateľstva, čo sa týka informovania. A to je šanca v podstate zmeniť tento systém, že nebudú môcť tí oligarchovia, ktorí majú pod kontrolou médiá, niekedy sa to samozrejme robí aj cez štátom kontrolované médiá, manipulovať verejnú mienku. Ale viete, na to, aby sme... Uh, zmenili celý tento systém, ktorý tu funguje, áno, mal, začal ho budovať už v podstate mečiar, tým, že on samozrejme aj verejne deklaroval, že chce vytvoriť nejakú kapitálotvornú vrstvu na Slovensku. Čo zase úprimne poviem, že nebola to úplne najhoršia myšlienka, lebo e, ako, viete, pokiaľ by e, nakoniec veľa tých podnikov, ktoré boli sprivatizované, aj tak skončili v majetku nejakých západných, západných trastov a korporácií. Áno, ale predávali to tí konkrétni vlastníci, Hej, hej, nie že troška, ale veľmi zbohatli mnohí, súhlasím. No a potom samozrejme, akože hlavne moja, moja, môj názor, alebo ako máme vnímanú históriu Slovenska, tak najväčší problém a by som povedal najväčšiu mieru takejto oligarchizácie vytvorili vlastne obidve vlády Mikuláša Zurindu pretože vtedy sa naozaj privatizovali strategické podniky, e, privatizovali sa naozaj podniky, ktoré boli životaschopné. A veľmi nevýhodné. A, veľmi nevýhodné a, a zbavili nás tým pádom e, tzv. pasívnych príjmov. Jednoducho tie prírodzené monopóly, ktoré boli budované za socializmu, sme predávať nemuseli. Dnes vidíme, viete, že tí majitelia, ktorí vlastnia rozvodné závody, elektrárne, plinárne, aké si vyplácajú dividendy každý rok a to mohli byť príjmy, ktoré mohli byť, by som povedal, takouto fixnou súčasťou príjmov štátneho rozpočtu. Ale vidíte, zaujímavé, pán Kolá, že vlastne už odtedy, jak to pán Zurinda so svojimi vládami urobil, mali sme už pár príležitostí nejaké poddiely kúpiť späť. A boli to aj vlády Roberta Fica, ktoré tú možnosť mali a nikdy to neurobili. Nebolo tam to strategické rozhodnutie prospech štátu posilniť tú pozíciu v tých monopóloch, lebo to sa pekne potom ukazuje, keď sú problémy, viete, keď sú veľké, veľké výzvy, aj e, by som povedal, z externého prostredia, ako bol COVID alebo postihnutá nejaká energetická kríza, čo teraz zažívame a tak ďalej. Tam sa veľmi premieta to, či vlastní štát tieto to monopoly, alebo nevlastní. Ja len pre poslukačov chcem povedať, že slovenské elektrárne sú už české elektráne na Sloveni. Petrupe, že pán Kretinsky kúpil aj ten zvyšný podiel väčšinový, takže je to v českých rukách českého podnikateľa Slovenskej elektrárne. Iba ten názov je, že elektrárne. Takže toto je koncepcia, ktorá dlhodobo zlíhava, jak by ste povedali z hľadiska nejaké tie vízie ekonomickej a národnohospodárstva pre tú Slovenskú republiku, že tie, tie vlády takýmto spôsobom, by som povedal, úzkoprsto a s klapkami na očiach proste postupovali vo svoj prospech alebo vo svoj prospech niektorých členov, alebo ja neviem, ako v prospech štátu, ekonomický prospech štátu. Pozrite sa, ja mám názor, že politici, minimálne na Slovensku, ale ten svet nie je od nás príliš odlišný, aj keď my Slováci, my máme takú vlastnosť, že my všetky, vždy všetko dotiahneme do extrému, ako sa vraví, sme papeskejší od papeža, bohužiaľ hlavne v tých negatívnych, negatívnych veciach. Politici idú do politiky podľa mňa preto, lebo túžia po moci, sláve a majetku. A naozaj, to je moja skúsenosť, moje zážitky za ostatných 35 rokov mojho života, že jednoducho, tí politici naozaj venujú, aj odhad, možno 20% svojej aktivity, energie a času práci v prospech štátu a 80% robia aj jednoducho pre seba, svojich kamarátov, príbuzných a naozaj možno pre tých oligarchov v pozadí. A samozrejme, akože sme v situácii, že tie ekonomické parametre sú naozaj v zlom stave a tá situácia sa ešte zhoršuje a ja som presvedčený o tom, že e, ak to chceme zmeniť tak obrazne povedané, ale samozrejme viem to aj prakticky vysvetliť, treba naozaj reálne vrátiť tú politickú moc do ruk voličov a to sa dá len zmenou volebného systému a zavedením určitých opatrení, ktoré... K tomu, tomu sa ešte dostávam, k tomu... systému, ale ešte troška ešte... A ešte možno poviem k tým oligarchom, viete, ja som tiež bol podnikateľ, dnes už nepodnikám a venujem sa iným aktivitám. Je, moje aktivity podnikateľské nikdy neboli naviazané na štát, lebo keď tak veľmi okrajovo, úplne minimálnom rozsahu. Viete, ja chápem to tomu, že ak nejaký podnikateľ, hoci aký, má príležitosť dostať štátnu zákazku a chce na nej zarobiť, tak to, akým spôsobom to urobí a k tomu to umožní, z jeho pohľadu to možno nie je nič amorálne. Zú za to zodpovední tí politici, že mu to umožnia a na tých by sme sa mali zamerať. Ja samozrejme e, som zástancom toho, aby tu niekto, by som povedal, zarábal dlhodobo a samozrejme s extrémnymi maržami na úkor štátu. Ja napríklad mám taký názor, že ak je nejaký podnikateľ alebo firma, ktorého obrad, e, povedzme, presahuje 40% e, alebo viac ako 40% sú zákazky od štátu, tak pri všetké úcte to nie je podnikateľ, ale parazit pretože to sú podnikatelia, ktorí sú normálne nacucnutí na ten štátny rozpočet. Nebudem hovoriť o tom zákulisí, viete, môžeme si o tom myslieť čokoľvek, nemôžeme tu vynášať nejaké súdy, aj keď si myslím, že, ako ste povedali, ten verejný priestor aj mediálny priestor je taký, že na tomto Slovensku sa nedá utajiť už takmer nič, ale stále opakujem to, že ten podnikateľ, nech chce, tak vždy len využíva možnosti ktoré mu poskytujú tí politici. To znamená, ak chceme tento jednoducho kruh rozseknúť a vyriešiť to, tak musíme začať riešiť tých politikov. Áno, ale ten, ten modus operandi, ako tu momentálne funguje, podľa tých indící, ktoré máme, je taký, že vlastne už tých politikov vytvárajú tie finančné skupiny alebo konkrétnych ľudí, ktorí sú nominovaní na tie exekutívne funkcie, ministerské a neviem, tie rozhodujúce funkcie, ktoré potom ovplyvňujú tie ďalšie postupy, ktoré sú prospekt tých finančných skupín už na tých stoličkach, ktoré sú volené. Čiže vlastne to je ten problém. Nie je to tak, že sa nastaví systém a podnikatelia sa prichádzajú ako tretie osoby. Problém je v tom, že oni tam dávajú ľudí, ktorí potom už rozhodujú za ten štát, v ich prospech. He? To je ten problém. Takže to je tá vec, čo je na tú zmenu. A potom sa ešte spýtam na tie prímové zložky, lebo troška sme to tak opomenuli, že vlastne, jakým spôsobom si predstavíte vec, že, že by mohol štát nejakým spôsobom začať sa zamýšľať nad tým, ako, ako šetriť. Pretože naozaj, ja vám dám len tak pár takých námetov, že teraz zazniela uh, taká vec, že zasa sa má prestunúť nejaké, nejaký ústredný orgán štátnej správy, čo je ministerstvo, konkrétne zdravotníctva do prenajatých prostorov od firmy GNT, také zvláštne, že GNT zrovna. No, a Ale vôbec však majú nejaké svoje vlastné priestory. Otázka je, prečo štát neinvestujú do tých priestorov, prečo to nezveladí. Veď mali sme aj v minulosti taký prípad, nech neostaneme len pri tomto, že bol tu nejaký zváradský ústav, ktorý bol v štátnom majetku a ten sa ako nadbytočný štátny majetok um, predal. Hej. Samozrejme, bolo to ponúkané, lebo to je taká, taká kolobečka, čo sa musí urobiť, keď niečo sa má predlásiť na nadbytočný štátny majetok, čiže porúkal sa to iným štátnym organizáciám a toď teda. ako A teda, akože nikto neprejavil záujem, sa to predalo za smiešný peniaz, súkromná firma to zrekonštruovala a predala to štátu na sídlo nejakých, myslím, že tam je nejaké ministerstvo a tak ďalej. Čiže nad tým sa zamýšľa, prečo to nerobí štát rovno, prečo to ako nadbytočný majetok štátu a prečo to neurobil z toho rovno e, rekonštrukciou nejaký priestor hodný na takéto obsadenie. Štát má veľa takýchto priestorov, aj pozemkov, ktoré by efektívnym spôsobom vedel takýmto spôsobom upraviť. E, aj v viacero mieste sa je na jednom mieste. Otázka je vízie. Či takúto víziu má? Otázka na vás je, čo si myslíte, je to, by som povedal, ekonomické, keď štát chodí do prenajmu s rôznym súkromným podnikom, ako napríklad GNT, ktorí má iné biznisy so štátom, hej? Pretože táto GNT nefunguje mimo štátnych zákazok. Je to, je to firma, ktorá má tie štátne zákazky, ale aj iné, aby sme nekrydili len GNT. A ja som dal ústredný orgán správy. spravy, ktorý možno aj o týchto zákazkách predúto firmu rozhoduje do ústredného, do, do ich prenájmu, to je jedna vec. A druhá vec, čiže to je vec taká... Uh, zľajská riadenia. A druhá vec je ekonomická. Či naozaj si myslíte, že prenájmy sú efektívnejšie ako vlastné priestory? Viete, čo sa týka toho výskupného ústavu z Váradského, trošku to chcem upresniť, lebo pokiaľ mám informácie, tak to bolo normálne sprivatizované a vlast sprivatizovalo to Združenie právnických osôb, tam bolo v rámci privatizácie rôzne, neviem, či tam bola asociácia zamestnávateľov, zväz nejakých, nejakého strojárskeho priemyslu a tak ďalej. Čiže nebolo to presne tak, ako ste hovorili, ale v konečnom dôsledku máte pravdu v tom, že štát má neskutočné množstvo nehnuteľností, ktoré bohužiaľ sú mnohé v zlom stave. A namiesto toho, aby sa venoval týmto nehnuteľnostiam, pretože sú vždy dve možnosti, buď to jednoducho treba rozpredať, získať peniaze a povedzme, čas rozpredať a, to, a tie získané peniaze investovať do rekonštrukcie toho, čo si štát nechá, alebo jednoducho predať všetko a potom naozaj ísť do nájmu, ktorý je možno prevádzkovo výhodnejší, ale je hlúposť, ak štát vlastní nehnuteľnosti e, v trhovom ocenení, to je štatisticky niekde vyhodnotené v miliardách eur, minimálne v Bratislave, keď si zoberiete všetky sídla ministerstiev, ktoré postupne tie sídla menia a naozaj prechádzajú do najmov, tak e, je to ekonomický nezmysel. Ten štát by sa mal chovať inak. A viete, čo sa týka toho ministerstva zdravotníctva, ale nielen ministerstva zdravotníctva, tam v budove ČNT e, sídli, myslím, aj Miri, Nasez a rôzne iné. Viete sa Peter Korbačka ako developer Bratislave je úplne najväčší postavil veľa nehnuteľností, má ich akože mnohé prázdne, no tak sa snaží jednoducho ich zaplniť. To, čo je za tým, to nech si každý domyslí. To sa možno objaví v nejakom mojom videu, bude to určite zaujímavé informácie. A to, že sa štát chová hlúpo, Ekonomicky nezmysel, ne, tak tu by si mali všímať možno orgány činné v trestnom konaní. Ale, viete, tu sa na chvíľku pristajem, lebo ja viem, že máme dneska skôr rozhovor o ekonomike, ale ja to musím povedať, lebo, viete, tí politici majú jednoducho krátku pamäť. A ja, keďže mali sme tu obdobie, na ktoré asi nikto nerad spomína, obdobie Vlady Matoviča, Hegea a Odora, tak, viete, firma, alebo ľudia, ktorí významne pomohli k tomu volebnému výsledku v roku 2020 boli práve chlapci z GNT, pretože asi pamätáte, tak televízia Joj jednoducho veľmi intenzívne sa zapojila do predlovnej kampane, vysielali taký seriál za sklom, kde všetkých politikov vykreslovali ako gavnérov zločincov, podvodníkov. Potom myslím, že sa spolupodielali na produkcii filmu Svinia, ktorý bol vlastne takým možno až zlomovým momentom, ktorý priniesol ten fantastický volebný výslov Jorvi Matovičovi. A ja si nemyslím, že treba jednoducho týchto ľudí postaviť mimo zákon, ale zdá sa mi, že zase s nimi začať kooperovať. Jednoducho ich v podstate legitimizovať a dohadzovať im takéto kšefty, určite nie vždy právne čistým spôsobom sa mi zdá aj z morálneho hľadiska taká facka všetkým, ktorí boli to už jedno, či trestnoprávne alebo nejako ináč postihnutí počas toho obdobia, uh, počas toho obdobia, čo tu vyvádzali tie tri vlády, ktoré som menoval. Čiže aj toto je otázka, že či toto je správne už potom len také v vlámci čierneho humoru, keď už niekde by malo ísť zdravotníctvo, tak ja by som, myslím, že skorej koncept, že to dal niekde do priestorov e, penty alebo agelu. To by sa tak viacej hodilo. On je tiež veľký developer, myslím, že penta minimálne, takže aby sa ten kruh uzavrel a dávalo by, by to taký väčší zmysel ako do GNT, ktorá zdravotníctvo nemá tú akvizíciu, má iné akvizície v iných oblastiach. Takže, ako týmto... Tým tým ekonomickým veciam a ešte nejaký taký nápad, že vlastne, čo si myslíte, že by ešte sa dalo správiť v rámci nejakých tých ekonomických opatrení na tej príjmovej zložke, takú efektivizáciu ktorú by ste videl ako... Myslíte redukciu nákladov Áno. na prevádzku štátu? Viete, my máme na to... Na tej složke, pardon, složke ako štátu, hej? že vlastne na to míňanie, že kde by sa dal ešte nejakým spôsobom zefektivným ten štát. No, viete čo, my sa tomu dosť intenzívne venujeme v tom našom občianskom združení, pretože ja už som kým, kým, párkrát zverejnil nejaké naše Ideí, myšlienky, možno nejaké ambície, ak by sa ten projekt posunul do iného rozmeru, že ako by sme niektoré veci vedeli vyriešiť. No rozhodne si myslím, že štát ako je Slovensko, s 5,5 miliónmi obyvateľov naozaj nepotrebuje mať 470 tisíc štátnych zamestnancov. V tomto sme zase na úrovni takmer svetového rekordu. V Čechách, jednoducho na, pri dvojnásobnom počte obyvateľov, tak keby sme to... Tie zlo, položky nie sú niekedy úplne porovnateľné, ale tá najhorší výpočet ich nákladov na prevádzku štátu, tak toto zjednoduším, je, že majú tých zamestnancov asi 700 tisíc, ale je ich e, dvakrát toľko ako, ako Slovákov. Čiže to je jedna vec. A myslím si, že e, keď si to porovnáme, ako je, aká je štruktúra orgánov štátnej správy na Slovensku s krajinami, s porovnateľným počtom obyvateľov, s porovnateľnou plochou, tak ja si myslím, že by nám stačilo 8 ministerstiev miesto 16. Dnes máme 15 ministerstiev a úrad podpredsedu vlády pre plánov novie odolnosti, čo je de facto ministerstvo. Jednoducho sa dá výrazne zredukovať táto štátna správa. Myslím si, že sa dá ušetriť rádovo okolo 100 tisíc zamestnancov, ale tým by sa ušetrili nielen priame náklady, lebo to nie sú iba mzdy, to sú potom aj tie kancelárie, všetky prevádzkové náklady okolo toho, ale ešte by sa tá štátna správa aj zefektívnila. Ja som si pripravil taký jeden materiál, nechcem ho teraz dobrobno opisovať, lebo ja chcem tú našu vládu tak trošku vyprovokovať. Máme urobený návrh na zlúčenie troch inštitúcií v rámci jedného ministerstva. A to bude vyzerať teraz až tak neuveriteľne, ale máme to podložené všetkými dátami. Tak zlúčením týchto troch ministerstiev, pardon, týchto troch inštitúcií v rámci jedného ministerstva, by sa ročne dokázalo ušetriť 170 miliónov eur. A ešte by sa zjednodušili procesy pre občanov, pretože to je ministerstvo, ktoré jednoducho robí takmer celú agendu o vzťahu k osobám fyzickým. A uvidíme, ako na to zareagujú aj na normálne návod. Budú mať na to priestor... Otázka samozrejme znie, logicky každý sa opýta, prečo to nerobia. Vy už ste na to častočne odpovedali, lebo viete, pri tom... V volebnom maratóne pri tom vytváraní tých politických subjektov tí politici si vytvoria príliš veľa záväzkov. Majú príliš veľa straníkov, príliš veľa príbuzných, príliš veľa kamarátov, príliš veľa sponzorov a oligarchov. Tak okrem toho, že vytvárajú potom podmienky preto, aby tí oligarchovia sa nejakým spôsobom nasýtili v rámci tých možností, ktoré má štát, tak potrebujú umiestniť aj tých ľudí. A to, ja to nazývam, že to je dneska 25 tisíc politických trafik na rôznych úrovniach. Je to nielen na úrovni e, ústredných orgánov štátnej správy, je to aj na úrovniach samozprávy. E, viete, od ministra až po, teda keď prejdeme do samozprávy, poslanca miestneho zastupiteľstva, ktorých máme 20 tisíc. To nie sú jednotlivo veľké peniaze, ale keď to spočítate na celé Slovensko, tak to je ako, že to sú ohromné peniaze. Čiže tých e, spôsobov šetrenia nájdete niekoľko, keď si zoberiete hociaký ústredný orgán štátnej správy, hociaké ministerstvo. Poviem možno dve také praktické veci, ktoré sa, keď si zase nájdete na internete informácie, ja si pamätám, že minimálne štyria ministri definovali, že je potrebné zlúčiť dve organizácie, zjednotiť ich, zoštihliť, ušetriť náklady. Na, v rámci ministerstva dopravy je to Národná ďalničná spoločnosť a Slovenská správa Ciest. Každý, kto tomu trošku rozumie, vie, že ten ducho čistý nezmysel, to sú len ducho miesta, aby boli dva riaditeľi a dve sekretárky a tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. A tak ďalej. Napriek tomu, že to počúvam No minimálne 12 rokov, nikto to neurobil. Ďalšie také možno podniky, ktoré, o ktorých sa hovorilo verejne, vo verejnom priestore nájdete, tak to je v rámci ministerstva životného prostredia, to je slovenský vodohospolársky podnik a vodohospolárska výstavba, kde to ešte malo, by to malo logiku aj v tom, že slovenský vodospársky podnik je vlastne štátny podnik, ktorý je stratový to že prečo je stratový, to je by bola zase na dlhšiu debatu, pretože tam sa zase, tak by som povedal, že Pripravujú regulované. Vy sa na privatizáciu? Nie, nie, nie, nemyslím si, ale tam sa cez, by som povedal, regulované ceny, napríklad hydropotenciálu sa tak nepriamo zase podporujú nejaký oligarchovia. Nie, že sa živí na Áno, áno. A pritom a výstavba, samozrejme hlavne vďaka tomu, teda že sa to je celkom pozitívna vec, podarilo získať tú vodnú elektrárnu Gabčíkovo, tak je vysoko Čiže viete, že na jednej strane máme podnik, ktorý vysoko vysokoziskový, na no druhej stratovi, tak akože prečo tie, firmy, tie podniky nezlúčiť a nezjednodušiť celú tú, celú tú štruktúru. Ale neurobi sa to preto, lebo niekomu to nevyhovuje a niekomu vyhovuje ten systém, ktorý je viacej zamestnancov, viacej miest, viacej limuzín, viacej sekretárov, viacej služobných ciest, Viete, takže, a, služobné cesty, viete, zase, dali sme si podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciách, informáciám, informáciách, e, zistíme informácie o tom, že vlastne e, koľko zahraničných cest absolvovali ktorí štátni úradníci. Ja tvrdím, že občania Slovenská, chcete zadarmo cestovať a do, na miesto na svete, ktoré si chcete vybrať. Chodte do politiky, viete, lebo ja nemám výhrady voči tomu, ak ide nejaký minister na služobnú cestu, ale ja z tých služobných ciest nevidím žiadne výsledky. Viete, keď išiel naposledy taký dobrý príklad Macron do, do, do Vietnamu, tak priniesol odtiaľ kontrakty za 10 miliard eur. Kedy ju naši politici do zahraničia, tak neprinesú nič. Ekonomickú diplomáciu prebereme po prestávke, takže dobre. dáme si prestávku. Dobre? Takže nech sa páči. Prestávka. tak sme späť po malálej prestávke. Ja ešte dokončím tú tému vieme, ekonomickú a potom už ideme na zahraničnú politiku. Takže ešte sa vrátime k, takým, k tým opatreniam na tie príjmové zložky štátu. Um, sú také štáty komparatívne k nám, pán Kolár, ktoré ako veľkosťou myslím komparatívne aj na čom civilizačnom okruhu, ako napríklad Fínsko, Norsko, Dánsko, ktoré majú vlastne, uh, Fínsko a Norsko ako 300 opcia miest, hej, keď sa bavíme o nejaké štruktúre, riadenia, preneseného výkonu štátnej správy. A Dánsko, to je úplný extrém, 5,5 krajina, má 95 miest a, a dedín, alebo tých, tých... Stredisk. Stredisk, hej. Takže prešli obrovským zlučovacím procesom. Slovensko, 5,5 krajina, rovnako ako Fínsko, 5,5 a, a Norsko a Dánsko, má 2930, plus-minus, možno nejakých 10 obcí. 2930, to máte 2930 starostov a primátorov, nejakých miestných zastupiteľstv, nejakého, nejakého managementu obslužného, matrikárov a tak ďalej. Musím povedať, že Bratislava je extrém. Keď niekto si myslí, že e, progresívne Slovensko nejaké ekonomické riadenie štátu v alternatíve predstavuje ako politickej, tak nech sa pozrie, ako progresívci v Požiaržmo riadia Bratislavu a jaký náraz administratívnych síl je na magistráte. Tam bolo 500 ľudí, teraz je 1000 a tak ďalej. A ideme pomaličky do nutenej správy, takže to není nejaká ekvivalentná vec. Ale chcem sa spýtať na ten názor, že... Máte pocit, že aj tu máme niečo, čo by sme mali prekopať? Lebo tam je tých 450 tisíc ľudí v štátnej a verejnej správe, hej. Samozrejme sú tam aj učitelia, a nejakí takíto zdravotníci a tak. Jasne. To nebudeme ako toto to zatiaľ riešiť. Je sa to v rámci nejakých reform dá spraviť. Ale báme sa o týchto obciach a mestách. Aký máte vy na to názor? Že malo by to byť postavené také niečo, ako sa urobilo v tom stavebnom zákone, že tam proste sa urobilo to, myslím v rámci tej novely, že sa združili tie stavebné úrady, že minimálne 20 tisíc musí byť nejaká tá jednotka a potom môže nejaký stavebný úrad až vzniknúť, Takže niečo sa musí podľúčovať. Je tu cesta, že by sa zlučovali aj niektoré obce a mestá si nie, ale obce na to, aby dosiahli nejaké kvórum, ja neviem, 20 tisíc, ak je to v zákonu, alebo väčšie, aby mali nejakú tú právnu subjektivitu riadiacu a nie, že máme tu na dediny, ktoré majú 500 ľudí hej, a celú tú No, počet obcí nezredukujeme, lebo to je nejaké sídlo a bývajú tam ľudia, sú tam domy, čiže obec zostane obcov. Bavíme sa skôr o tom, akým spôsobom urobiť vlastne e, výkon tej samozprávy a vlastne aj k tej kompetencie, ktoré štát prenáša na samozprávu, ten prenesený výkon štátnej správy. Keď si porovnáme vlastne minulosť so súčasnosťou, za socializmu boli tri kraje, plus Bratislava mala osobitný štatút a pokiaľ si pamätám, tak mali sme 32 okresov, priemerne to bolo na jeden kraj 10 okresov. Odtedy sa... Podľa mňa veľmi zjednodušilo cestovanie, uh, zjednodušila sa komunikácia s úradmi. To znamená, logicky by bolo, keby sa počet tých uh, správnych jednotiek, nazvime to pracovné takto redukoval a <laughs> nastal presný opak. Čiže toto je jedna z vecí, o ktorých ja som už tiež vo verejnom priestore hovoril, že jednoducho tá územno organizačná štruktúra štátu sa musí radikálne zmeniť a to aj na úrovni samozprávy, aj na úrovni štátnej správy. Čo sa týka samozprávy, podľa mňa vudsky sú úplne zbytočný orgán ktorý je len prietokový ohrievač a míňa peniaze daňových poplatníkov absolútne neefektívne. To, čo majú oni v kompetencii, to podľa mňa treba preniesť na ústredné orgány štátnej správy, napríklad školstvo. Podľa mňa školstvo by malo byť centralizované, pretože my sme príliš malá krajina na to, aby si tu každý v rámci nejakej budky určoval čo sa bude vyučovať na stredných odborných školách. My sme jednoducho taká obla, že tá migrácia tej pracovnej sily je absolútne voľná a sme veľmi malá krajina, čiže nepotrebujeme to lokalizovať na jednotlivé oblasti. Čo sa týka samozpráv, tak mh, presne ako hovoríte, jednoducho ten model treba samozrejme premyslieť, musí to mať nejakú logiku územnú, komunikačnú, aby jednoducho tí ľudia sa vedeli vždy do toho nejakého centra dostať, ale tam treba urobiť radikálnu redukciu. Ja by som dokonca uvažoval, viete, ešte nad tým, to je, ale je naozaj len to úvaha. Viete, že ukazuje sa, že tie niektoré kompetencie, ktoré boli dané zákonom o obecnom zriadení e, tým samozprávam, vždy sú vykonávané dobré a správne. Poviem jeden príklad, hej, že tam napríklad, len pre slov, keď pôjdete na Žitný ostrov, tak... E, najkvalitnejšia pôda, najväčšie zásoby pitnej vody v strednej Európe, možno dokonca v celej Európe. A tam sa jednoducho tie polia akože menia na sídliska, alebo ja hovorím skôr na noslahárne, pretože ľudia tam síce chodia, prenocujú, ale väčšinou pracujú aj tak v Bratislave. A funguje to tak, že ja to zase trošku, musím to asi trochu zjednodušiť. Viete, pokiaľ akože rozhodovanie o zmene územného plánu <kým> má obec k dispozícii, tak tam stačí jednoducho nejakým spôsobom presvedčiť, alebo ak chcete skorumpovať jeden z poslancov, oni vám zmenia územný plán a vy môžete pole ktoré je úrodná pôda, ale navyše teda nie je tam ani nejaká infraštruktúra, nie je tam nič, čo by tých ľudí okrem prenocovania v tej obci držalo, tak jednoducho developery tam majú raj a tie obce sa rozširujú tak, že napríklad musia deti voziť rodičia do školy v Bratislave alebo do iných obcí, lebo jednoducho nemá kto budovať tú infraštruktúru. Čiže otázka znie, že pri, či, pri, či by nebolo lepšie, či pri niektorých uh, tých kompetenciách a tento model je tiež v niektorých európskych krajinách, že ten starosta, a to je jedno, v, akej, v akom celku by to bolo, či by bolo byť štátny úradník, ktorý by naozaj sa pozeral na veci nie z pohľadu iba e, tej obce ako také, ale z pohľadu väčšieho regiónu, aby jednoducho to vedel zasadité rozhodovania do toho, že ako tá obec bude vyzerať, ako sa bude rozvíjať, čo tam tí ľudia budú robiť. Čiže Treba prekopať nielen tú územnú organizačnú štruktúru a povedať, aký počet obyvateľov alebo aký počet obcí bude mať nejaký spoločný úrad, ktorý bude riešiť otázky samozprávy, ale aj to, že či je dobré všetky tie kompetencie a samozpráve ponechať. Ja viem, že asi ma budú všetky tie zmosy a neviem ešte koľko tých organizácií je za to nenávidieť, lebo... Je čo, práve, že už troška dochádza vzmene k tej nálady, lebo tohto sa báli viacerí politici, ale teraz tie čísla v komparácii s ostatnými krajinami a okolitými sú už tak desivé, že naozaj je jedna z vecí a aj ten zmos začína o tom diskutovať, Samozrejme, robí sa to takým spôsobom, aby nikomu neostal ten čierny Peter. To znamená, že tá exekutíva, tá vláda to hovorí tak... No však skúste niečo navrhnúť a my by sme sa na to potom pozreli, viete, akože samodeštrukčne zo strany zmosu. a na druhej strane ako to, aké, že by sme to my tu narozhodli a vy sa prispôsobíte, tak sa mi zdá, že neprechodné. Ale v zásade tá diskusia vyzerá taká, že už niečo sa musí s tým spraviť. Že toto už je proste extrém. Ale ja tomu neverím, že niečo takéto nastane, viete. Akože áno, ja som to zaregistroval premiér, akože keď sú tlaky na financie verejné a na konsolidáciu, tak áno, tie myšlienky, ja som nevymyslel koleso, to, na toto príde každý človek so zdravým rozumom, že jednoducho tu máme extrémne množstvo úradníkov, extrémne množstvo poslancov, každý dostáva nejaké benefity, nejaké odmeny, a to stojí štát neskutočné peniaze, že to treba redukovať. Ale... Viete, akože podľa mňa so strany premiéra to je čistý alibizmus, alebo to je jednoducho... No tohto učite, tohto to, je, to, je, to je len taká věc, akože také vyhlásenie, to je ako o tom, tej slovenskej neutralite. Viete, aj, aj. to je taká dimová slova v politike. Chcete mi povedať, že niekto príde z Osmosu, alebo z Únie, Slovenska a povie, viete, čo, tak zrušte nám toto, zrušte nám Nie, toto. samozrejme to musí byť nejaká vec, že toto si osvojí nejaká poecka strana a pôjde s ponukou, hej? Tak takýmto spôsobom si to len predstaviť a ľudia rozhodnú, no. A samozrejme že treba sa o tom aj takýchto formatoch rozdebatovať, aby sa vedelo, čo sa tým sleduje, že to nie je nejaký voluntarizmus alebo nejaká vec proti no, jej fungovaniu, no. ale by som povedal za zefektívnenie naozaj, ktoré potrebujeme. Ešte máte niečo? Nie, nie, iba som chcel povedať, že naozaj niekedy e, až čas ukáže u tých politikov, ale niekedy ne, to netrvá ani tak dlho, aby ste vedeli, by e, som chcel že čo ten politik myslí úprimne a vážne a čo je naozaj nejaké politické vyhlásenie, ktoré má vzbudiť možno nejakú pozornosť a nejaký záujem, ale keď si zaperiete ten vývoj za tých ostatných 35 rokov, všetko ide k horšiemu, bohužiaľ. A jednoducho tie politické sluby sa neplnia buď vôbec, alebo zaplnia na možno aj len 10-20%. Aj to väčšinou len pred voľbami, aby to bolo v rámci nejakej tej pekné reality show pri rozdávaní balónikov a cukríkov a varení gulašu, aby tých ľudí zase obalamutili aby získali ich hlasy. Takže... Či, kto Však my sme také ročníky, že sme zažili ten komunizmus, takže vieme, čo to bola normalizácia, že sa inak rozprávalo vonku a inak doma. No. A schizofrénia to bola riadená vyslovene, lebo inak sa nedalo naš rozdiaľ nejaká represie zo strany štátu. A mám taký pocit, že aj v tejto slovenskej forme demokracie, ktorú máme, už tá miera toho farizejstva v tej politike a takého vnútorného oportunizmu, že niečo iné rozprávate a niečo iné robíte, už dosiahla hraničnú mieru. Takže... Keď sa bavíme o tom že tých 35 rokov budovania demokracie je už je v podstate tak dlho, ako bol ten komunizmus na Slovensku alebo Československu tých 40 rokov, takže je to už niečo také, že mali by sa zamyslieť, že či ideme správnym smerom a či je čas teda nejak zásadnejšie rekonštruovať tú našu demokraciu, lebo je dosť defektná. ešte sa vrátim k jednej jednému termínu, ja som ho povedal a nevysvetlil, ja som povedal, že ja nazývam to, čo dneska tu funguje, v tejto politickej oblasti eh, demokratická monarchia. Ehm, vysvetlím, čo som tým myslel. Viete, my máme demokraciu podľa mňa asi tri dní, keď sú tie voľby. My môžeme demokraticky niekoho zmoliť a tí politici, z nich sa stanú na druhý deň monarchovia. A dokonca, ja vám poviem takú, také nejaké prirovnanie, ako to ja vnímam, čo sa týka vzťahu dneska tých politikov k, k tej konsolidácii. Vy ste na začiatku sám povedal, že je všeobecne známe, všetci to vnímame, že tá konsolidácia, ktorá oni ju nazývajú konsolidáciou, ale to nie je žiadna konsolidácia, to je len zaťažovanie obyvateľstva vyššími daňovými da povinnosťami a poplatkami, ale štát nešetrí na ničom, štát ešte dokonca viacej míňa, na zbrojenie idú neskutočné peniaze. A viete, keď si predstavíte, ako fungovali kedysi, kedysi nejakí tí monarchovia alebo feudáli, tak keď predstavte si, že na nejakom hrade... Uh, mali plán, každý deň tam bola nejaká zábava, nejaká hostina, boli tam umelcovia, zabávali sa, potom prišla nejaká neuroda, alebo príde nejaká neuroda, tak tí páni na tom hrade si jednoducho neodpustia nič, nezlavia zo svojich požiadaviek a keď jednoducho uh, potrebujú viacej peniazy alebo nejakého, nejakého naturálneho plnenia, tak zaťažia tých poddaných. Doslova takto. To, preto to nazývam, že to je vlastne demokratická monarchia, lebo my si demokraticky zvolíme našich vládcov, ktorí potom nás tri roky po nás tu dupu zaťažujú, nás míňajú štátne peniaze, čo je pre mňa nepochopiteľné po tých desiatkách rokov, že... Míňajú vždy... štátne peniaze, čo sú vlastne peniaze daňových poplatníkov, ktoré vás stále zdôrazňujem. Áno, je nás sú... všetkých. Nás všetkých. A -a -a Ako je možné, že ešte stále ti ľudia neprecitli? A že vždy jednoducho tí politici ich dokážu nejakým spôsobom presvedčiť, že oni sú tí správni a dobrí. Je to asi vec ponuky. Lebo... Vesne tak, že možno treba urobiť novú ponuku a tieto stále, lebo už v podstate z tých poľských strán, sú v parlamente, každý nejakým spôsobom participovať na tej moci. Takže... Už mali možnosť, jak sa hovorí, hmm. a už teda nie je to o nejakých víziach, myšlienkach a tak ďalej, nie sú to neboboskané persóny, sú to poboskané persóny tou takže možno treba nejakým spôsobom oživiť to ponuku toho politického no. spektra s novým programom. Možno, akože niekto by vám mohol oponovať, že PSK sa ešte neprejavilo, ale. Tak mali takú svoju radickú PS vládu, no, ale ja, tak viete, tvária sa, že to bolo také, že prezidentská prezidentka ich menovala a že nemohli nič robiť, ale viete, že ja s nesúhlasím, že oni sa prejavili. Správne ste povedali, že Bratislava, to je typický príklad toho, čo dokáže PSK. Oni totiž to na tej... To, je, to čo robí Valo, je dôkaz toho, že je lavičiar, alebo teda neomarxista, lebo on robí, on má dokonca rovnakú retoriku ako všetci politici na tej parlamentnej úrovni. Keď si, začali sme konsolidáciová vlastne štátnym dlhom, alebo teda deficitom verejných financí, tak my počúvame 35 rokov, že keď sa trošku zvyšilo HDP, tak povedal, povedal sa, že, že znižuje sa ten, ten štátny dlh, ale zmeni, ne, on sa neznižoval, on sa nominálne zvyšoval, iba teda zmenil pomer medzi, medzi HDP a tým, to, tým štátnym dlhom. Toto isté v Bratislave. Keď počúvate Vala, tak on stále rozpráva, že Bratislava má najlepšie financie, odkedy je Bratislava Bratislavou, pričom keď si pozriete čísla, ktoré sú verejne dostupné, tak to je prečne model. On v Bratislave všetko zdraželo daň z nehnuteľnosti, odvoz smeti, poplatok za psa, on zvyšuje zaťažovaním parkovné, parkovné, parkovné zvyšuje, zvyšuje záťaž finančnú na obyvateľov a zvyšuje samozrejme aj, aj záväzky mesta, Uh, vy ste povedali, že sme takmer pred nutenou správou. Nemyslím ne, si, že to je až také hrozné. Troška je to hyperbola, ale a, ano, je to ale, ten ako negatívny vývoj. Áno, veľmi, veľmi negatívny vývoj. Ale viete, ako návodok sa to prezentuje, že vlastne to mesto super, super funguje. A jedna vec, ktorá to je veľký dôležitá. Ano, <laughs> čiže ak chcete vidieť, ako bude fungovať vláda PS, tak sa pozrite na Bratislavu. Ja, a, a jedna vec. Uh, nemyslím si, že sa dá povedať, že PSK vlastne nerobí nič negatívne voči štátu PSKO, a jeho hlavne europoslanci, ale aj ostatní sympatizanti tým, že jednoducho podporujú podľa nezmyselné sankcie proti Rusku, podporujú Green Deal a jednoducho sa tam v tom Bruseli hádžu o zem, jednoducho presadzujú všetky tie moderné, liberálne a ekonomicky nezmyselné rozhodnutia Európskej komisie, tým škodia Slovensku a likvidujú podnikateľskú sféru. Čiže oni robia aktívnu politiku, ale na európskej úrovni. Takže tými svojimi aktivitami a konaniami priamo poškodzujú ekonomiku Slovenska, aj keď nie sú vo vláde. Dobre, pôjdeme ďalej na záležitú politiku. Veľa sa teraz debatuje o tom politickom útkotení Slovenskej republiky. V zásade si myslím, že je to skorej taká voľnomyšlienkárska diskusia ako nejaká vecná, ale treba sa jej troška povenovať. Do toho spadá aj ten, by som povedal, výrok premiéra o tej neutralite, čo už začínajú jeho koaliční partnery. hovorí, že to bolo len také ako medzi rečov a tak proste. Samozrejme, že vidíme aj takú tú taký ten oportunizmus tej vlády, že vlastne nejakú inú retoriku má smerok u voličový, by som povedal, akože na všetkých štyri svetové strany, čo v zásade na ten východ, tam vedú tie cesty nášho premiéra socialistického, išiel za prezidentom Putinom, čo bola dosť veľká kontravízia z hľadiska nášho ukotvenia. A potom našteviete tie, tie posovecké štáty. V rámci ekonomickej diplomácii sa hovorí, že sa jedná hlavne o zbranie ako a tak ďalej, o tieto vývozy. No a čiže, čiže portfólio smeru, aby som povedal, ministerské. No a čo sa týka ako... Um, tých samotných hlasovaní, kde naozaj o niečo ide, hlavne Európskej ráde a tak ďalej, a na tých, tých fóra, kde chodia naši ministri na európskej úrovni, tak tam Slovenská republika so všetkým úplne súhlasí, k ničomu sa nejakým spôsobom nevyhranila, nič nezablokovala, čiže je to priamo v rozpore s tým, čo sa tu vlastne verbálne deklaruje smerom k slovenskému volictvu. Takže táto veľká diskrepancia tu je a popri tom teda e, sú to samozrejme prúdy, ktoré majú nejaké programové nastavenie, že mali by sme byť ostražitejší alebo mať nejaký variant B a tak ďalej. Ja sa vás sem spýtať tak, že to ukotvenie v rámci Severoatlantickej aliancie ako bezpečnostnej organizácie slobodných štátov, demokratických štátov a ako Európskej únie, kde je tých 27 najrozumitejších štátov v Európy v jednom bloku. Máte pocit, že pre Slovenskú republiku ako 5,5 miliónový štát v strednej Európe, v centrálnej Európe je adekvátne a e, mali by sme v ňom ostať alebo pripušťate niečo iné? Ja sa najprv vyjadrim možno k pánovi premiérovi Ficovi, lebo začali ste popisovaním jeho aktivite, jeho postojov. Veď ja si myslím, že on je naozaj jeden fenomen na slovenskej politickej scéne s tým, že on v tej politike je v podstate od 90. roku. A je naozaj vynikajúci politik. Ak berieme politi postavenie politika ako nejaké povolanie, to má zvládnuté vystupovanie retoriku, ale má zvládnuté aj postupy, ktoré jednoznačne mi pripadajú ako veľmi oportunistické. To znamená, že on správa sa a hovorí podľa toho, čo mu vychádza z nejakých verejných prieskumov. Napríklad to, čo ste povedali, že, ta, že len tak medzi rečou spomenul neutralitu. Ja si nemyslím, že ju spomenul medzi rečou. Jednoducho on chápe, že teraz sa okolo toho rozvíri verejná diskusia, budú sa k tomu všetci vyjadrovať a obrazne povedané možno zabudneme, že náš krk v žalúdku. To som trošku samozrejme. Áno, áno, áno, áno. Čiže to je to taká téma zase, že aby sme sa niečomu venovali. Čo sa týka toho nášho ukotvenia, viete, Slovensko je malá krajina, bohužiaľ sme ešte slabší a chudobnejší, ako sme boli za toho socializmu, aj keď teda samozrejme vtedy bol bipolárny svet a mali sme tú železnú oponu a my jednoducho vždy potrebujeme uh, a budeme musieť... Ja by no, sa povedal nekam... tak, že patríme k tým chudobnejším štátom medzi bohatými. Áno, ne, že asi najchudobnejší z bohatých. súhlasím. Aj. Ale viete, problém je v tom, že my sme niekde... Výsledky ekonomické a Eurostatu. To? Áno, áno, tak to, áno. Najchudobnejší z najbohatších. Takže nemusíme byť až takí smutní, lebo vieme, že sú ešte chudobnejší. Áno, áno. áno takže... nášho rastru. Áno. Dej, ale my sme na nejakom území a my to Slovensko nevieme nikam presťahovať. To znamená, že sme tu a dnes tá situácia v rámci nejakej nejakého geopolitického postavenia je taká, že my sme prepojení a ekonomicky aj vojensky s teritóriom okolo nás. Ja by som to medzinárodné ukotvenie asi rozdelil na dve časti, aj keď sa to úplne oddeliť nedá a to je vlastne ekonomické ukotvenie a nejaké vojenské alebo bezpečnostné. Čo sa týka organizácie NATO, tak dokonca včera, alebo prečo sa aj italianský minister zahraničných, minister obrany, teda, že uvažoval v médiách nad tým, že či ešte má vôbec na to zmysel. Keď si zoberete históriu tejto organizácie, tak ona vznikla ako obranná, ale myslím, že sa nikdy v živote voči nejakej intervencii nebránila. Naopak, akože mala, by som povedal, má dlhú históriu. Otázka je, že vyľa to pred samitom na to a otázka je taká, že ako povedal minister bude mať potom názor, keď skončí sami na to. Áno, áno, samozrejme, to môže byť. No, tiež Te... Také bývajú. Ano, no. to je tiež možno nejaký oportunizmus. Ale viete, to na to má nejakú históriu, malo nejaké dôvody vzniku a dnes, keď sa vlastne akože Spojené štáty americké tvári a pomaličky má cožský, tak akože to nie je úplne vylúčená téma, že to NATO bude jednoducho oslabovať a možno bude vytvoriť nejakú inú bezpečnostnú štruktúru. V histórii tejto organizácie samozrejme je to iný príbeh ako Slovenska, ale Francúzsko, až viete, že si pamätáte, že vystúpilo, potom sa zase vrátilo. Čiže viem si za určitých okolností predstaviť, že by sme nemuseli byť členmi NATO, ale museli by sme byť členmi nejakého iného bezpečnostného zoskupenia. Dnes to podľa mňa nie je na programe dňa, a jednostranné vystúpenie z tejto organizácie je nemožné. Hej, to sa jednoducho nedá. Máme medzinárodnoprávne záväzky, ktoré musíme rešpektovať a dodržiavať. A to, že či to to prežije, neprežije a v akej forme, tak to závisí, to nemáme vo vlastných rukách, to závisí o toho, ako sa rozhodnú Spojené štáty americké a potom krajiny západnej Európy. Čo sa týka Európskej únie, e, viete, zase, e, my sme, bohužiaľ, za tých 35 rokov kapitalizmu sa tak dostali do takého ekonomického previazania, do takých zväzkov s tou Európou a s tým kontinentom a s členom Európskej únie, že vystúpenie z Európskej únie dnes, tak to by bola úplná katastrofa ekonomická pre nás. Pamätáte si 90. roky? <laughs> Nazývalo sa to, myslím, že transformačná recesia, to znamená, že úplný úplnok ekonomiky zatvárali sa fabriky, úroky na úveroch boli 25%, s tým sa nedalo podnikať Takže to bolo úplné inferno tu na ekonomické a podľa mňa, keby sme sa pokúsili vystúpiť do Európskej únie, tak to by bolo ešte rádovo horšie. Navyše, vtedy to bolo tak, že sme vystúpili z nejakého jedného ekonomického spoločenstva, pretože sa rozpadlo RVHP a začali sme kooperovať s nejakými inými, inými krajinami, ktoré, ja povedať otvorené, ja dneska vnímam tak, že sme sa stali ich kolóniou a dnes sme jednoducho e, priestor, kde si oni rozširili svoje obchodné podnikateľské aktivity, ale zároveň sa s nami tak previazali a tak sme na nich naviazaní, že jednoducho nemôžeme z tohto spoločenstva vystúpiť. Ja, ja mám rád históriu, keby som si mal vybrať v lamci tých štátov, ktoré sú dnes vnímané ako mocnosti, pretože bipolárny svet skončil v roku 1990. Vyzerá to, že tá architektúra sveta, bezpečnostná aj geopolitická sa bude meniť. Ten si myslím, že minimálne existujú tri mocnosti, ktoré budú asi dominovať do budúcnosti a to je Čína, Rusko a USA a samozrejme aj tá Európska únia by mohla zohrať nejakú úlohu, ale to by sa musela veľmi zmeniť a transformovať. Tak keď si zoberiem históriu týchto krajín, ako sa správali voči svojim susedom, a voči, voči svojim nejakým partnerom, tak asi najpacifistickejší a najferovejší štát bol Čína. Ja viem, že to znie možno trošku tak kacirský, ale viete, v 15. storočí, keď sa začalo cestovať po svete, tak Číňania chceli so svetom obchodovať. Európania teda, on sa to trošku redukuje na pojem anglosasy, ale nie je to tak celkom pravda, lebo to sú germánske kmene od Norska až po Španielska a Portugalska, tak bohužiaľ poviem to tak, ako to bolo, to je historicky preukázaná skutočnosť, išli do sveta dráncovať, kradnúť a rabovať. <laughs> Znamená, že oni sa chovali k tým svojim nejakým budúcim kolóniám veľmi, veľmi kruto a macožsky. A dnes, keď zoberete Rusko, tak Rusko takisto bolo imperiálnou krajinou, snažilo sa ovládať nové územia, ale viete, zase je tam trošku rozdiel, že oni aspoň nevyvraždili to pôvodné obyvateľstvo a do dnešného dňa existujú štáty Strednej Ázie, pobalské krajiny. Jednoducho vytvorili nejaké imperium, vytvorili nejakú skupinu štátov a doma aj to fungovalo. Keď si zoberiete Spojené štáty americké, tak ako tam si myslím, že málo sa o tom hovorí, ale oni jednoducho prišli a dopustili sa štatisticky asi najväčšie genocídy v histórii ľudstva, pretože hoci tie informácie sú naozaj len odhadované, tak zavraždili od 20 do 80 miliónov Indiánov na území dnešných Spojených štátov a ak by bude niekto oponovať, že tí, čo tam zostali, ich tam ešte hodne, tak tí nezostali na území, ktoré okupovali teda Angličania, alebo teda potom Spojené štáti, ale sú na územiach, ktoré potom Amerika, alebo Spojené štáty americké v rámci americko-mexickej vojny zobrala Mexiku. Tam, tam tí indiani prežili. Čiže z hľadiska možno nejakého pocitu bezpečnosti a serióznosti tá Čína by bola asi najlepší partner ale ďaleko. Čiže my jednoducho nemôžeme to Slovensko presťahovať. A tak je to komunická krajina, a druhá vec, že až takí pacifisti neboli, keď zoberme má a jeho veľký skok, keď vlastne hovoril, že argument vychádza z hlavne pušky a tiež to stalo Čína do mnoho miliónov ľudí, hej, tento veľký skok. A takisto aj Sovietský zväz e, v rámci vnútornej politiky komunistickej, e, bolo tam strašne veľa tých mŕtvych. Takže tieto veľké národy, veľké civilizácie majú tiež svoje izmy, ako aj Spojené štáty ste hovorili, aj Sovietský zväz, aj, aj Čína. Takže e, nebolo to až také, ale... No majú dlhú históriu. môžeme sa o tom rozprávať, ale viete, akože ja hovorím skôr o tom, že čo sa týka krajín, že nemali expanzívnu politiku a nemali záujem ísť kradnúť a drancovať, ale mali záujem skoro uchodovať. Hovorím, hovorím o Číňanoch. A jediná vec, ktorá sa im v tomto smere nejako kladla za vinu, tak to bol Tibet. Ale úprimne, kedy ste naposledy počuli o tom, že nejaký Tibet je problém? To bol skôr podľa mňa len nástroj na to, aby ich mali Američania čím, čím buzerovať. Ale vrátim sa späť možno o krok. Chcem povedať jednu vec, že hm, viete, celá tá architektúra geopolitická sa mení a možno to súvisí s jednou vecou, že viete, hovorí sa, že kvalita mieru je priamo úmerná kvalite utrpenia, ktorá tomu mieru predchádzala. Druhá svetová vojna bola vlastne naozaj krutým zážitkom takmer pre celý svet. vytvorila sa nejaká bezpečnostná architektúra, vzniklo OSN a fungovalo to síce veľmi krátko, dobre, potom to fungovalo formálne, ale dnes vlastne po tých desiatkách rokov od druhej svetovej vojny to OSN už nefunguje takmer vôbec. Dneska je to formálna organizácia, nemá to už skoro žiadny výtlak a sme tak ďaleko od vojny, ako keby si ľudia neuvedomovali tie problémy, ktoré môžu vzniknúť a zase sa presadzuje právo silnejšieho. To znamená, že, že buď by som povedal, musíme mať nejakého spojenca, ktorý naozaj je silný treba si ho asi správne vybrať. Európska únia upadá. Ja by som bol radšej, keby sa nejakým spôsobom transformovala a zmenila, ale zatiaľ to tak nevyzerá. Alebo jednoducho bude musieť možno vzniknúť zase nejaká medzinárodná bezpečnostná štruktúra, ktorá by zabezpečila aj malým krajinám, aj Slovensku, ktoré je teda najudobnejšie z najbohatších, nejakú mieru bezpečnosti. Ja si myslím, že... S tým, čo ste hovorili, tak dá sa viac menej súhlasiť. E, ja som zasa zastanca toho, že vlastne e, každá krajina je nejakým spôsobom puknutá, ale to je úplne fyziologické v rámci demokratického zriadenia, že máte dve nejaké protipolitné názory, politických súťaže a myšlienkach. A tiež treba povedať, že také tie pochybnosti o tej zahranično orientácii v týchto dvoch spoločenstvách vychádzajú viac z toho národno-konzervatívneho segmentu. Ale ja si myslím, že... E, som teraz zastancov toho, že vlastne, aby sa išlo do nejakej tej reformy, že vlastne hľada za synergia, pretože takéto národno-konzervatívne strany sú aj v iných štátoch Európskej únie. Však máme v Rakúsku Slobodných, v Českej republike sú tam motoristé, je tam Bambábiš a z Áno. V Polsku sú tiež nejaké ekvivalenty AFD, v Nemecku, George Melony v Taliansku, Ger Wilges v Holandsku a tak ďalej. Takže v každom štáte nejaká takáto strana je, sú aj vo frakciách, aj patrioti, a ja neviem, suverenisti a tí, tí ľudovci tieto strany orientované, aj keď tí ľudovci už takí ambivalentní sú, ale uvidíme, aký bude vývoj, mm. lebo to je všetko v pohybe. Čiže skorej z tohto pohľadu zreformovať tú Európsku úniu a samozrejme aj v rámci severo aliancie ešte, ak my sa tých niektorí nemusíme úplne sa tomu vyjadrovať ale nemyslím si, že vystupovať, ne? že to není je našim, by som povedal, ani ekonomickým, ani bezpečnostným záujmom. Ale reformovať to, ja tiež mám veľké výhrady progresívskej a lavicovej politike a tých socialistí, čo sú v Európskom parlamente a tak ďalej, všetkým tým gendrom a tak. Ale samozrejme vidím tu, že neustále posilujú, v každých eurovolobách posilujú, zatiaľ sa to ešte nepreklopilo a tieto strany posilujú, takže raz sa to preklopí. Toto nie sú Spojené štáty, že ľuskutým prstá sa totálne všetko obráti. Že keď vlastne prehrajú demokrati, nastupujú republikáni, tak komplet celú tú správu štátnu vymenia aj všetky tie politiky mm. zmenia. Hej? Toto je veľký problém Európskej únie, že to je taký 27 hlavý drák a byrokratický a tak. Čiže, ale nemyslím si, že by sme mali mať víziu politickú, odtiaľ to vypadnúť a potom kam a čo, ale mali by sme mať víziu synergizovať sa s inými politickými stranami a s podobnými hnutiami v ostatných členských štátoch únie a zmeniť tú úniu, znútra ju zmeniť, tie politiky. Ja, ja som si trošku tak uletel teoreticky, lebo som chcel povedať, že kto je pre mňa, by som povedal, takým najpríjemnejším mocenským partnerom alebo koho by som akceptoval ako nejakého garanta akože bezpečnosti a možno aj ekonomickej spolupráce, ale súhlasím s vami. A čo sa týka tej ekonomickej oblasti, tak určite je lepšie reformovať Európsku úniu. A dúfajme teda, že pri najbližších voľbách v tých jednotlivých krajinách, keď budú zase eurovoľby, tak sa to už preklopí k tomu. Ja tvrdím, že smerom k zdravému rozmu, lebo to, čo sa teraz robí... Na... Konzervatívna politika je politika zdravého rozumu. Áno, áno. Tak to, na to sa zhodneme určite. Čo sa týka toho, toho organizácie NATO, viete čo, nie som celkom presvedčený, či to prežije, lebo ja si myslím, si predstaviť aj inú bezpečnostnú, bezpečnostnú nejakú organizáciu v rámci Európy, lebo tie Spojené štáty podľa môjho názoru, ako bude postupovať deglobalizácia a dedolarizácia, tak si myslím, že postupne, možno to nebude o rok, o dva, možno to bude o 10, o 15, ale strátia tú dominantnú pozíciu toho svetového policajta a nebudú môcť, by som povedal, až takým spôsobom dominovať v tejto bezpečnostnej oblasti. Ja by som bol tiež radšej, keby vznikla nejaká organizácia v rámci Európy, pretože, viete, strašia nás tu nejakým Ruskom, ale ja si vôbec nemyslím, že Rusko by malo záujem, záujem nejakým spôsobom napadnúť nejakého, nejaké, nejakú krajinu, členskú krajinu NATO alebo členskú krajinu Európskej únie. Ale keby sa čokoľvek stalo, viete, tak ja, napriek tomu, že Spojené štáty americké majú základne v Európe, tak ja si myslím, že Európa by sa mala začať starať o seba sama, nielen čo sa týka organizácie, ale hlavne výzbroje. Vete, my kupujeme zbraňové systémy zo Spojených štátov amerických, ale keby náhodou sa čokoľvek udialo, tak ak by vznikol nejaký konflikt, tak by bol problém napríklad úplne s elementárnymi vecami ako sú náhradné diely a opravy tej techniky. Čiže mali by, ak naozaj máme potrebu a pocit, že treba vyzbrojiť Slovensko, treba jednoducho zlepšiť kvalitu obranných možností Európskej únie, tak by sme mali v prvom rade zabezpečiť si čo najviac veci vlastnými prostriedkami, vlastnými zdrojmi a podporiť tú zbrojnú výrobu na Slovensku a v Európe. Až keď už neexistuje európske riešenie, potom by sme mali hľadať riešenie niekde za minimálne ocenom. mali by sme mať protizračnú obranu, hej, to je jedna vec. A druhá vec, nejakú tu ťažkú brigádu a nejaké to letectvo a proste tie ekvivalenty, ktoré na takýto štát, tejto veľkosti by mali byť štandardom v rámci tej obrany, tak to by sme mali mať. Ja viem, že to nemáme zatiaľ. Hej, takže je to, Ale to by som povedal, že vec nie len tejto vlády, ale tak celkového vývoja. Hej, lebo keď sa vlastne rozpadol komunistický blok, tak vtedy tej výzbroje bolo strašne veľa, hej, sa to vyvážalo a tak ďalej likvidovalo, no a nedopĺňalo sa to novou technológiu, sa šetrilo, sa dávalo sa do iných veci, no a takto potom tá armáda vyzera, že má naozaj veľký, veľký ten e, gaps e, investičný. No, dobre, ideme ešte na volebný systém, bo tiež veľká zaujímavosť. Vy sa to dávali ako niečo, že by ste chceli zmeniť alebo upraviť ten volebný systém. Musím povedať, že nejaká debata tu prebieha aj zo strany takých tých väčších relevantných hráčov, ale veľmi zaujímavé musím povedať, že sociátskej strany má takú, mm -hmm. takú tendenciu, že my sme bohaté, máme za sebou oligarchiu, hej, a ideme troška zredukovať politickú súťaž tak, že proste zvýšime volebnú kauciu, hej, zo 17500 aby sa mohli zúčastniť v parlamentných voľbách. dáme to na 50-100 tisíc miliónov. Uvidíme. Však pri nás to nie je problém, pre tých malých to vyhodíme tým pádom do súťaže. A ďalej, že by ešte zväčšili to quorum, že proste nedáme, že 5%, ak teraz dáme 7, 8, 10, 12. Ei? Proste my máme 20 a ostatní sa to toko, ako zlikvidujú. Takže takéto predstavy sú socialistov. Musím hlavne povedať, že to ide od uh, Pelegriniovcov bývalých, teda súčasných Eštokovcov hlas, ktorý vyzera, že už na budúci parlament nebudú, že to bola, um, by som povedal, strana jednovolebného obdobie, ale nechcem byť pre nich zlým prorokom, a pridáva sa troška aj smer, samozrejme tie menšie strany sú proti. Takže mňa by zaujímalo, že akú predstavu, ak nie takúto, ako moje socialisti, máte vy o tom, že by sa ten volebný systém mal zmeniť. Z, Radik toho, z toho jednoho volebného obvodu, ako máme teraz. sa o parlamentných voľbách. Áno, ja si myslím, že by sa mal zmeniť radikálne, pretože sa ukazuje, že ten systém, aj volebný systém a potom spôsob riadenia štátu je skosnateli, neefektívny, zbyrokratizovaní a najmä priviedol Slovensko na okraj bankrotu. Doslova, veď sám pozeráte tie štatistiky, vidíte, kde sme. Jednoducho treba niečo radikálne v tej spoločnosti zmeniť a pokiaľ nebudú mať ľudia naozaj reálny dosah na tých politikov a nebudú vedieť ich nejakým spôsobom kontrolovať a prípadne, keď nebudú plniť svoje volebné sluby, vymeniť jednoducho tá, ten vývoj tej krajiny sa ne, nezmení. Čo sa týka tých návrhov na zvýšenie toho hlavného kôra a kaucie, mne sa to zdá, že to je taký ten folklór, aby bolo o čom hovoriť. Čo sa týka mojho názoru, tak ja si myslím, že ak chceme zefektívniť správu štátnych záležitostí, tak musíme jednak na tej štátnej správe šetriť, ale musíme vytvoriť taký systém, ktorý je akčný, funkčný a efektívny. E, úprimne nemám veľmi rád Spojené štáty Americké, mám to svoje dôvody, lebo nemusím to teraz vysvetľovať, ale niektoré veci, ktoré tam majú ja sa štáty. A, áno, áno, V rámci poknutých krajín navráť republikanci. Ja hovorím teraz skoro o štruktúre. Viete, ja si naozaj myslím, že Slovensku by viacej pristal ten, tento trošku, m, taký neúplne čistý systém trojdelenia štátnej moci, ako som spomínal. A keby som si mohol ja zorganizovať všetko to, čo by bolo v tejto krajine možné zmeniť, tak by som to asi urobil následovne, že by som vytvoril parlament, ktorý by mal len 100 poslancov. Vytvoril by som na Slovensku 25 volebných obvodov. V každom obvode by boli volení 4 poslanci, to znamená 25x4 by bolo 100 poslancov, mali by imperatívny mandát, všetci politici by mali hmotnú e, zodpovednosti, čo by boli samozrejme v exekutíve. Imperatívny mandát by bolo takého typu, že samozrejme ten mechanizmus treba domyslieť, ak politik neplní volebné sluby, tak by bol takým istým spôsobom, ako je zvolený, mohol by byť odvolaný. Čo by to znamenalo? Všetky politické strany by nemohli pracovať iba z Bratislavy a museli by pracovať v tých volebných obvodoch. Museli by jednoducho byť, lebo viete, dneska máte politické strany, ktoré sú také, hovorí sa, že tiktokové a instagramové. Nemoce nemajú žiadne, žiadne štruktúry, nemajú žiadnych členov, úplne minimum a napriek tomu konkrétny prípad je, je volano pána Matoviča. Takže e, mali by zastúpenie poslanci z každého regiónu Slovenska a keby Tí poslanci, ktorí by boli v parlamente, nerešpektovali volu tých voličov, tak by museli, mohli byť odvolateľní, alebo boli by odvolateľní. Čo sa týka výkonnej moci, ja si myslím, že by bolo najlepšie vytvoriť podobný systém ako v Spojených štátoch amerických, to znamená priamo volený prezident s tým, že by si zároveň menoval kabinet. Nebolo by tak, ako to je teraz, že vlastne, viete, my máme parlamentu demokraciu, to znamená, aj keď niektorí politici si to milia, a často počúvam, že máme systém trojlenia štátnej moci, no nemáme, lebo keď, viete, parlament e, musí vysloviť dôveru vláde, tak to je vlastne jeden celok, to sa nedá od seba oddeliť. Takto by jednoducho tá vláda naozaj mohla byť nezávislá od parlamentu. Samozrejme by sa musela pri zmene zákonov uchádzať o dôveru to parlamentu, ale najmä keď si zoberiete, aj keď nehovorím, že to je všetko pozitívne, akým spôsobom dokázal Donald Trump, v tomto systéme politickom rozhodovať veľmi efektívne a rýchlo, aj keď mu veľa vecí samozrejme potom ten najvyšší súd zrušil, tak viete, predstavte ale si, čo... Ale nie všetko. Ale nie všetko. Tak viete, v našom, pri našom legislatívnom procese by to trvalo dva roky, to, čo on dokázal zmeniť za dva týždne. Na tom sa asi zhodneme. Samozrejme, treba tam e, zmeniť potom aj, aj systém e, fungovania súdnej moci, ale to teraz asi nemusíme rozoberať do detailov. Takže Takto by som si to predstavoval a podľa mňa e, ten dôvod na zmenu tu je, pretože tento systém jednoducho nefunguje. Čo sa týka financovania tých strán, pravdeli ste, že možno tá motivácia, že obmedzi niektoré strany. Nezáme, ktorý páči ten systém americký. Jednoducho, je tam nejaký transparentný účet, každý môže prispieť tomu prezidentovi a on to prizná a dostane ten jeho darca Pozíciu nejakého veľvyslanca niekde. Akože, však, viete, akí veľvyslanci sa u nás striedajú, to, je, to nie sú kariérni diplomati, to sú ľudia, ktorí tu dostanú za odmenu. A ja si myslím, že by som aj zrušil úplne nejakú finančnú podporu politickým stranám. Viete, prečo by sme mali my a občania z našich daní financovať nejaké politické subjekty? Na to, samozrejme, aby fungovali, nejaké prostriedky potrebujú, ale ja si nemyslím, že by sme ich mali platiť my. Nech si naozaj zoženú sponzorov, ale nech ich transparentne ukážu a potom budeme vedieť presne, kontrolovať, či dostali nejaké benefity za to, že tej strane pomohli, alebo nie. Je to zaujímavá optika, čo ste povedali, lebo už som tak vyššie robí troška... Um advokáta diavoli smerom k tomu, že keby sa išlo do tých jednoobvodových poslanských obvodov volebných, tak by sa veľmi fragmentoval ten volebný systém. Ja som za to, že vlastne povedzkej strany v parlamentných voľbách tá regionálna pisušnosť nie je až tak dôležitá, tam je naozaj dôležitý líder, lebo každý, kto volí v parlamentných voľbách nejakú poľskú stranu, tak ten predseda tej poľskej strany, to je jeho nominant na premiéra. Či ste v Ublí, alebo v Pezinku, alebo v Tešadíkové, alebo ja neviem, Banskej Bánskej bistici, proste každý volí premiéra Slovenskej republiky, to je predseda mojej poľskej strany, ktorú vohádžem do urny. Hej? To je tá optika, to jednotí aj ten štát. Keď sme sa na tým zamýšľali svojho času na tom uh, robiť ako štátnoce, Listvot, aj teritoriálnu, aj myšlienkovú. Ale zmenili ste to, keď ste povedali, že by sa volil prezident priamo a mal by tie kompetencie ako poloprezidentského prezidentskej republiky, lebo to úplne mení optiku na to a potom by som si to vedel predstaviť. Čiže ja som chcel doplniť, že vlastne keď sa toto doložili, tak potom by som chápal uh, tie jednomandatné odvody, lebo tá integrita by sa diala na tom prezidentovi. Áno, presne tak. Viete, ja vám poviem, nevýhodu, áno, súhlasím, nevýhodu toho, čo tu dnes máme, ja už som to tiež vo verejnom priestore povedal, zopakujem to, pamätáte si ten slávny výrok pána Pašku, ktorý povedal v parlamente, že vyhraj boľby a môže všetko a všetci ho za to nenávideli a kritizovali, ale on povedal pravdu. Keď si zoberete našu ústavu, tak s jedinou výnimkou, ktorá nastala až potom v roku 98, myslím, že kedy si ak nejaká strana by dokázala byť e, vládnúcou stranou a mala by kým, kým, obyčajnú väčšinu a sa mať e, ústavnú, tri volebné obdobia po sebe, tak by dokázala vymeniť úplne všetkých funkcionárov na všetkých úrovniach, dokonca ešte aj násudok v celej republike. V rámci súdnej rady a tak ano, ďalej. Áno, jedinú, jedin... jedinú výnimku, lebo tak najdlhšie mandát má ústavný sudca, to je 12 rokov, čiže aj tých by ešte dokázali vymeniť. Jedinú výnimku, vlastne jedna výnimka vznikla tým, že vlastne sa presunula voľba prezidenta z parlamentu a na formu priamej voľby. To bolo, myslím, v roku 98, ak sa milím, tak sa Ale o... lebo sme nevedeli zvoliť parlament. Áno, presne tak. Čiže keď si zoberiete, že aký systém máme, no tak áno, vyhraje voľby, môže všetko a toto naozaj mi moc demokraticky a nezdá sa že jednoducho toto je ten správny spôsob, ako majú ľudia si uplatňovať tie svoje demokratické práva a ovládať jednoducho. Jediná oponentúra voči tomu, čo ste povedali, je tá, že nikdy nenastala. Pretože nikdy sme nemali trikrát po sebe takú vládu, ktorá by bola identická a mala rovnakú politiku. Takže nikdy sa to reálne neskutočilo, ale v zásade dalo by sa to tak spraviť teoreticky. Tak možno chvála Bohu, že sa to nestalo. <laughs> Takže ja si myslím, že ten systém je to samozrejme teória a na to by bolo treba zmeniť ústavu alebo to riešiť cez referendum, čo by bolo komplikované. Ale podľa mňa, keď sa nad tým rozumný človek zamyslí, tak sa mi to zdá férovejšie. A, uh aj akčnejšie a možno aj tá štátna správa bola efektívnejšia. A treba povedať, že my sme 5 milióna krajina. To nemyslím ako deho nestačne. A naozaj v tom veľkom svete to je primátorská vec, to je regionálna Áno. politika. 5 po milióna hm. mesto, hej? Ale to nechcem ako takto povedať, lebo my sme štát a máme mať nejakú väčšiu, tu by som povedal, schopnosť riadiaca a viaci inštitúcií mať vybudovaných, ale treba efektívne budovať. Nie, viete, čo ja s vami úplne súhlasím, ja som si robil minulé také porovnanie, viete, bol som prednedávnom v New Yorku chodím tam dosť často, ale uh, svetl som tam jednu pani, ktorá bola pôvodom zo Slovenska a pracovala vlastne aj baracuje na, na, na magistráte uh, v, v, v, v, v New Yorku. Tak sme sa tak bavili vlastne, ako to tam funguje, aké sú tam štruktúry, veľa veci sa dohľadať na internete, ale je to iné, keď vám to povie človek, ktorý je v tom imlovovaný. No tak, mesto New York, uh, keď si zoberiete takéto, ešte, ešte bez tých predmestí má nejakých 12 miliónov obyvateľov a okrem zahraničných vecí a obrany, to plní všetky také isté funkcie ako každý iný štát aj keď si dovolím tvrdiť, že počet policajtov v New Yorku je vyšší ako počet príslušníkov Československej armády <rý> určite, mm. takže aj toto tam je a e, celú správu mesta, ktoré má 12 miliónov obyvateľov zhruba a plne opakujem všetky funkcie ktoré plní aj štát, tak robí 320 tisíc ľudí Slovensko, 5,5 milióna obyvateľov, máme takmer 500 tisíc, 460 tisíc zhruba tých štátnych zamestnancov. Čiže to porovnanie s mestom, áno, to absolútne súhlasím, to je, to je trefné a presné. Média. Uh, chcem ešte smerom k tej oligarchitácii tej spoločnosti sa spýtať k smerom k, tým, k tomu, že máme tu určité spoločnosti a veľké finančné skupiny, ktoré majú veľké biznesy so štátom dlhodobo, hej? a majú aj média vo vlastnictve. Hovorili sme o tom, že vlastne sú schopní e, vytvárať tlak spoločenský a keby sme boli veľmi zlídaných, tak poviem, že vytvárajú aj tie politické persóny a niekedy, že vytvárajú politické strany. Hej. Je to možné. Takže, čo si myslíte o tom, že by sa vlastne prijala nejaké opatrenie, nejaké riešenie legislatívne alebo nejaké také, ktoré by vlastne zakazovalo krížové vlastníctvo v tomto segmente médiá a plus obchod so štátom? Viete čo, myšlienka to je pekná, aj by sa mi to páčilo, keby to tak prešlo, ale viete, otázka z či sa to dá zrealizovať, pretože tí oligarchovia, ktorý vlastňa tie médiá, veď to je známe, kto je vlastníkom ktorého média, tak si myslím, že ak by aj takýto zákon bol prijatý, <kým> tak sa to dá veľmi ľahko obísť. Viete, dneska v rámci sveta sa dá vytvoriť taká štruktúra, že formálne to niekde predajú, bude sa to tváriť, že to je nezávislé alebo to vlastní niekto úplne iný, ale fungovať to bude takisto ako predtým. Ja si skôr myslím, že e, média treba nejakým spôsobom, teraz v pozitívnom slova zmysle to myslím zregulovať a určiť im nejaký priestor, kde sa môžu pohybovať naozaj urobiť nejakú takú organizáciu, ktorá by vlastne sama určovala, kto môže byť novinár, aké má mať odborné predpoklady vzdelanie, aké skúsenosti a v prípade, že ten novinár porušuje nejaký etický kódex, tak by mala mať taký nejaký ten samoočistný mechanizmus. Zase sme pri našej vláde a pri našom parlamente, myslím si, že počúvam tak 20 rokov, že vždycky každý minister kultúry, ktorý príde, tak povie, že má v úmysle urobiť nejaký, ja to poviem, laický mediálny zákon, ktorý by postavil všetky médiá od printových až po elektronické na nejakú jednu právnu úroveň, na nejakú platformu a určil nejaké pravidlá, ale do dnešného dňa sa to nestalo. Samozrejme, otázka znečí to je neschopnosť alebo účel. Ale vrátim sa k tomu, čo ste povedali, bolo by to pekná myšlenka, páčilo by sa mi to, ale podľa mňa by to v praxi nefungovalo. No myslím si, že hlavne ten systém by mal byť taký, aby zachoval slobodu slova. V tej mediálnej oblasti to je veľmi dôležité a vôbec preštáli to je veľmi dôležité, nielen v médiách, ale celkové. Lebo ľudia sa mnohokrát boja o ísť do médií mediálne vyjadrovať, pretože to má nejaké spoločenské konsekvencie a tak ďalej. Aj sú veľmi, by som povedal, pre určité názory ostrakizovaní, však už ten mediálny svet je tak rozdelený, že niektorí nechodia sem, niektorí zase k ním nechodia, do iných médií a tak ďalej. Tá mediálna mediálne proste je takto nastavené, navzávam sa ostrakizuje, takisto, jak ty identitivých zástupcov a tí prúdov. Takže... Nemyslím si, že by sa to malo riešiť nejak tak, ako ste hovorili v tom mysle, lebo to sme tu už zažili v tých totalitných zriadeniach, buď hnedom, alebo červenom socializme, že vlastne sa to snažilo nejakým spôsobom dostať. Tým pádom sa tam vytvárali nie len také kontrolingy, ale aj cenzorské veci. Takže uh, určite si myslím, že malo by byť nejaké legislatívne prostredie dané, ale tak, aby ostala aj tá sloboda v tých médiách, hej, tá nespútanosť, lebo aj celá občianské médiá alternatíbe sú veľmi nespútané, sú veľmi slobodné a to je vidno aj v tých vyjadreniach, hej, aj napríklad na tejto stanici, že tá sloboda slova tu je veľká nemáme nejakým spôsobom ani nejakého šéfa, ktorý nejakým spôsobom by modeloval, ako má vyzerať toto médium na vonok a ja neviem e, názorovo, hej? Mm -hmm. Je to skutočne také, že e, slobodný vysiela, že všetky názory tu dávajú? mnohými ani ja nesúhlasím, čo to uznieva v iných reláciách a oni zase s našimi v konzervatívnej pozícii, ale to je proste sloboda slova, viete. Takže ako, je to veľmi dôležité, aby to, tento systém vlastne zachoval sa. Hej? A pre tú demokraciu je to veľmi dôležité, lebo vždycky tu na to išlo, by som povedal, veľmi zlým smerom, keď sa sloboda slova potlačala. Však na tom sa asi zhodneme. Viete, informácie majú naozaj veľkú silu, výtlak a dajú sa ním obplyvňovať rôzne procesy. E, politici vždy jednoducho tie informácie nejakým spôsobom využívali, zneužívali, aj keď ešte neboli žiadne slobodné médiá a vytvárali si vlastne obraz pred svojimi buď poddanými alebo voličmi aj za cenu toho, že šírili klamlivé informácie, alebo úplne lži. Ja taký možno úsmenný príklad z histórie. Môžem si pamätáte bitku pri Kadeši. To je také pošlo do histórie, lebo údajne to bola prvá mierová zmluva uzatvorená, ktorá nebola za e, života tých panovníkov porušená. od to 1284 pred Kristom. Bola to bitka medzi Ramzesom, II. veľkým a chetickým kráľom Mutavališom. No a ona skončila v podstate remízou, tak by sme to v športovom vyjadrení povedali ale potom archlogovia našli vlastne v Egypte niekoľko stel, ktoré dal urobiť Ramzes II, keď sa vrátil z tej výpravy, kde bolo napísané, on ich dal vyrobiť a do každého chrámu a ono ho dal jednu, kde opisoval úžasné víťazstvo nad tými chetitmi. Hej? Čiže politici klamú, manipulujú historicky tisícky rokov. Samozrejme, keď vznikli najprv teda nejaké printové médiá, potom všetko tieto ostatné, tak sa to vždy zneužívalo a využívalo. Dnes Uh, máte pravdu, že tie médiá sú rozdelené na dva tábory, presne ako hovoríte, že do niektorých chodia určití politici a možno odborníci do druhých, tí ostatní. A veľakrát to je ovplyvňované práve možno tými majiteľskou štruktúrou, alebo veľakrát možno iba politickými názormi tých, tých uh, novinárov, komentátorov. Tých médií samotných. Tých médií samotných, ale viete, absolútnu objektivitu a spravodlivostom nenájdete nikdy, pretože keď si zase zoberiete, nazvem to, tie moderné médiá, tak... Uh, YouTube, TikTok, neviem čo ešte máme, Instagram, tam zase viete presadzovať, alebo by som povedal, optimoval tú mienku tým, že si platíte za to, že jednoducho oni masírujú ten národ tým, že im zadáte, napríklad na Facebooku, myslím, že to funguje, tak ja to nevyužíval som, ale viem, ako to funguje, že zadáte si cieľovú skupinu vekovú, územnú a jednoducho nejaký váš príspevok, on tam cieľene dáva. A, toto ako chcete zregulovať? Viete, to by... Takzvané sa customerizujú algoritmy. Áno, áno. No, takže viete, vždy to sa nedajú sa jednoducho všetky tieto možnosti manipulácie verejnej mienky a ovplyvňovania podchytiť. To je nemožné. Ja si skôr myslím, že naozaj treba, ja, ja som to možno zle povedal, ja som nemyslel, že treba nejakú cenzúru alebo reguláciu, ako ste to nazvali vy, nastaviť pravidlá, ktoré by jednoducho všetci museli rešpektovať a pokiaľ ich porušia, no tak jednoducho by uh, boli za to postihnutí, ale nebola by tým narušená sloboda slova. A nebolo by to narušené ani nejaké ústavné právo na slobodu prejavu a povedať svoj názor. Samozrejme ten aj tá sloboda prejavu musí mať nejaké hranice. Nemôže byť bezhraničná, však nakoniec máme kopec e, ustanovenie v trestnom zákone, že sa niektoré takéto prejavy postihujú, hej. Čiže takto som to myslel. Áno, ale je to vždycky je veľmi tenký lát, viete. Ano. Čiže keď sa pozrieme konzervatívnou optikou, tak nie je ďaleko od absolútnej slobody slova, hej, aby sme si vedeli povedať, že vlastne, kde sú tie konzervatívne uh, názory. Um, potom samozrejme, mali sme to také tie lavicové veci ako konšpiratúrie, demago, ktorí zasa sa venovali ostrakizácii tých, by som povedal, oponentských médií nejakému to názoru, ktorý oni vyznávali a tomu prúdu, tomu progresivistickému, ale to môžeme rozobrať niekedy inokedy, lebo viem, že tam ste aj nejaké podania robili. Tak... No, tak asi zhodneme v tom, že tie médiá kedysi, by som povedal, mali možno popisovať, kritizovať politiku a dneska ju tie médiá robia. Ako sa hovorí, že dneska médiá nehľadajú pravdu, ale ju vyrábajú, vytvárajú, alebo si myslia, že majú pravdu, bohužiaľ, tie médiá sa ustali súčasťou politického boja. Čiže už to by som povedal o nejakej objektivite a slušnosti nemôžeme ani hovoriť. Pán Koláre, vám pekne ďakujem za účasť v konzervatívnej pozície ako predsedovi občanského združenia Právo na pravdu a verím, že sa niekedy opäť stretneme a niektoré tie spoločenské témy za sa rozdebatujeme. Ďakujem za pozvanie, veľmi rád prídem. Pekný večer. Pekný večer. Do počutia. Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. Ty, ty sa k nim môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.